Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Csikönöket Bányai Géza és Kolonjia Gábor a Nagyvárosi Dilemmákba, és mindjárt elárulom, hogy Miklós Jendő és Vargötvős Béla is itt ül velünk, ugyanis nem csak ezért, mert ők szerencsére nagyon sokszor voltak olyan kedvesek és eljöttek, de ma ünnepi nap van legalábbis a nagyvárosi dilemmák számára, ez a századik adásunk. Föl is fogunk nem sokára idézni az első adásból egy rövid részt, még Vidor Ferencel, hisz a, a, ő volt az első, Közreműködött működött tulajdonképpen a, a, a mi beszélgetéseinkből, a vele folytatott beszélgetésemből alakult ki ez a műsor, itt máshonnan ismertem, és ö, akkor lepődtem meg, ugye amikor elkezdett beszélni a szakmájáról, az urbanisztikáról, ami érdekes módon engem azért kezdett el érdekelni, mert engem pedig a, a holisztikus ö, ö, gondolkodás érdekel, az, hogy az egész világunkat egy rendszerben tudjuk látni, sőt, megmondom ez hogy ennek a spirituális háttere szinte jobban érdekel, mint az anyagi, de azt láttam meg, hogy van a tudománynak, vagy a reál ismereteknek egy csomó szakértő, akit urbanistának neveznek, akinek a nagy része ezzel a rendkívül erős humán, humanista, és holisztikusnak nevezett látásmóddal rendelkezik. A fent és a lent, a kint és a bent egységét nagyon komolyan veszik, és úgy gondolják, hogy várost talán nem is lehet máshogyan létrehozni, csak egy magas szellemiségben. Gábor, Kolondzsia Gábor mindjárt két szóba elmondja, hogy ő hogyan került a képbe és hogy vált ennek a műsornak a társaszerkesztőjévé, és még mielőtt itten, mi belekezdünk a beszélgetéseinkbe, egy részt meg hallgatni az első adásból is, ami talán még téma is nagyon jó lesz. Talán azzal kezdeném, hogy találkoztam Vidor Ferencel, még, hát ez nem most volt, még az anti-világban, ahogy divatosan mondani, a szakás nagy mikor a 80-as években, hát én a urbanisztika társaság tagjává akartam válni és jelentkeztem. Végzettségem egyébként településmérnök, ébdőműkos főiskolát végeztem, de akkor még nem hallottam Gidó Ferencről, hanem aztán, mikor a, jelentkeztem a múltban, ami számomra egy nagyon megtiszteltő lehetőség volt, hiszen Ö, olyan ajánlani voltak, mint a Barra Gábor, meg a láng Tivadal, egyik sincs már az élő sorában nagy nevei a szakmának, és számomra rendkívül megtisztetés volt, hogy én ilyen magas ö, ö, hát társaságba kerülhetek, és pont akkor indult az egyik urbanisztikai továbbköző tanfolyam Gidol Ferenc veletésével, ami számomra relevánció volt. Re, ö, szóval pontosan ez a holisztikus szemlélet amit mondtál, akkor találkoztam ezzel igazán először, bár lánti vadattól is sok mindent tanultunk azért, szóval az ő is azért széles volt, a kedvencünk is volt egyébként a főiskolám, és egyik mesteremmé, mondhatnám, hogy időben az első mesteremmé vált a, a, a Bidol Ferenc, és azot, azután is tartottam vele folyamatosan a kapcsolatot, közös munkáink voltak, egyik ezek közül a regismertebbet, mi is sobra, és több fejánazott a második millennium nevű, kutatási, jövőkét kutatási munka főváros számára, a 90-es évek elején a jelenlévő urakkal együtt végeztünk el, és ennek a kutatásnak a vezetője volt Viról Ferenc, és tehát lényegében a kapcsolat az folyamatos fönmaradt, hogyha voltanál ilyen beszélgetések, ahol ilyen szellemi dolgokról volt szó, ott is jelen voltam, ezek a teket készítettem, szóval ez így ment, és az egyik szép napon, ez még 2003-ban történhetett, amikor szólt, hogy nincs a -e kedvem eljönni vagy a civil rádióba, ott van neki egy műsora. És akkor volt kedvem eljönni, és akkor még a régi helyen voltunk, a korvintéren, aztán mert nem is emlékszem, hogy miről volt szó, talán most felelnenedik. És egy pár adáson keresztül együtt voltunk ott, ő mint állandó szakértője, meg mind ilyen vendég. Majd aztán valahogy azon vettem észre, hogy ő egyre inkább elmaradozik ezekről, és rám marad ez a dolog. Tehát rám bízta, hogy folytassam én. És elég hamar rájöttem, hogy akármennyire is vagyok, de azért nincs annyi a puttonyban, hogy egy magam eltartsam ezt a műsort, tehát hogy csak az én szövegem hangozzék el. Úgyhogy elég hamar elkezdtem hívogatni én is vendégeket, a jelenévi urakat elég sokszor hívogattam emiatt, de másokat is. Majd a honlapon látható lesz aki mindenkit egyébként, elég szép népsor gyűlt össze. És hát magam is meglepődtem, mikor Bányai Géza a maga akkurátus kimutatásával hát megállapította, hogy már a századik adásnál tartunk, és természetes volt, hogy azokat hívjuk meg, akik a legtöbbször szerepeltek, tehát mikor Senét és vagy Bréna. majdnem azt mondom, hogy akik a legjobbakat mond, mindig, <gül> és akinek a szavára nagyon is érdemes figyelni. És azt kérem, Gyűrit, aki a technikát kezeli ma, nagyon köszönjük neki, hogy Ebből az első adásból akkor indítsuk el és hallgassunk meg egy részt Köszöntöm a hallgatókat egy új sorozatot indítunk el itt disputázni szoktunk különböző témákra szoktunk vitatkozni ebben az idősában mostanában talán vitatkozni is fogunk talán önök is fognak vitatkozni mert Nagyvárosi Dilemmák címmel urbanisztikai műhely sorozatot próbálunk útjára indítani és ebben Vidor Ferenc professzor úr, az urbanistika Emeritus professzora van a segítségünkkel. Tulajdonképpen az ő gondolatait és az ő tapasztalatait szeretnénk, hogyha megosztaná mindannyiunkkal, ugyanis talán az egész életét arra tette, hogy a város és a városi lét kérdéseit boncolgassa, nem egyszerűen csak az építés szemével, hanem egy kicsit mélyebbre is. Örülök ennek a lehetőségnek, hogy a civil rádió hullámhoz számos ez a téma is előkerül. Ez, ott olyan rendkívül régen aktuális, és olyan sokszor elhangzik, vagy elhangzott már, hogy kritizáljuk, hogy a zenei kultúránk, zenei képzettségünk sajnos mennyire alacsony kodálymódszert nem eléggé alkalmazzuk irodalmi kritikáról, az irodalom témájáról is kritikák hangzanak el. De az építészeti és különösen az urbanisztikai témák iránt az érdeklődés megvan, de voltak éppen a megismerés ennek a maga valóságában, nem is szólva ennek a reális alapon nyugvó kritikai megközelítése bizony nagyon hiányzik. Itt talán egy gondolattal kezdeném, hogy a város témát illetően némi joggal ö, mindenki úgy érzi, hogy nem laikus, hogy ért hozzá. Voltak éppen mindenki városban minden, Itt élünk, ugye? A városban jogunk van úgy természetesen az azt képzeljük. Mégis, városban. Mégis azt kell mondanom, hogy ez egy szakma is, amihez bizonyos tapasztalat kell. Tehát a lehetőségek vannak óriási lehetőségek a város fejlődésében, a város tervezésében, rendezésében. Ugyanakkor a korlátok is nagyok. Tehát tulajdonképpen a városban nem lehet mindenkinek a kedvére tenni. A lehetőségeken és a korlátokon belül kell megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek az életünket szebbé tehetik. Azt mondtad, hogy szakma egyrészt és tapasztalat a város építész, várvás tudománya. És én szeretnék, mielőtt belekezdünk olyan témában, ami a mai helyzetet jobban boncolgatja, egy kicsit, ha tudnál vinni minket a múltban, hiszen a múltban úgy tűnik, hogy ez valóban szakma volt, hiszen nagyon tervezték a városokat, nem ok nélkül hoztak létre várost, valami megelőzte a városnak a létrejöttét. És talán a hosszú uh, tanítási uh, életedben, mint uh, professzor különböző egyetemeken, külföldön, és uh, mint tudom, uh, keleten és az arab világban uh, uh, nagyon sok különböző tapasztalatot nyerhettél, hisz valahol egyébként uh, az uh, a ősi mezopotámia földjén voltál, ugye végsősorban hosszú ideig tanár mm. Bagdadban. Ott uh, vannak a legelső ilyen emlékek. És még mielőtt megszólalsz, engedjék meg, hogy elmondjam a telefonszámunkat, hisz ebben a műsorban szeretnénk kinyitni a lehetőséget a hozzászólásra, hisz minden napi életünket érintő dolgokról lesz szó, talán egy kicsit mélyebben és átfogóbban, mint a napi problémák egyszerű taglalása. Tehát két telefonszámunk van, amin hozzá lehet szólni, 489-0999, illetve 0-30-228-98-00. Hát a sorsom úgy hozta, hogy most már jó régen, több mint 30, közel 30 éve, eljutottam Irakba, a Bagdadi Egyetemnek a az úgynevezett Center of Urban and Regional Planning a város és regionális tervezési központjának lehettem az ENSZ igazgatója. Ez egy jó lehetőség volt megismerni a közel-keletet, mondjuk az oktatáson túl is. Most különös aktualitással volt az elmúlt időszakban éppen, ugye Saddam Huszein éppen akkor kezdte a pályafutását. De most nem ezekről a témákról szeretnék beszélni, amennyire lehet. Ugye a, a politikai vonatkozásoktól a, a, a távol tartom magam, és az adott érzésem, magának az urbanisztikának is, amennyire ez emberileg lehetséges, távol kellene tartani a magát, ami csak egy vágyállom, hiszen tökéletesen nem lehet. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy. Ö, a város témával két szó foglalkozik. Az egyik az Urps, amik a latinból jön, tehát Róma városát hívták urbsznak, a másik pedig a görög polis, amiből a politika származik. Tehát bizonyos értelemben a politika, ha legalábbis a görögök tekintünk vissza a várostudomány. De ez csak egy kis kitérés volt. Ö, ami Mezo Irakot, illetve az ősi mezopotámiát illeti, ott, hogy a kérdésedre válaszoljak, reflektáljak, ott a legnagyobb elképedéssel találkoztam olyan föliratokkal, olyan domborművekkel, kőtáblákkal, ahol a asszír, vagy a babilon papok a város alaprajzát átnyújtják az uralkodónak. Tehát tulajdonképpen a legősibb idők óta a város alapítás szent cselekmény volt. Nem csak a város alapítása, hanem a városok elpusztítása is, amit egy másik kőtábla igazol, amit, szintén, amit nem láttam, csak későbbiekben olvastam, hogy hadd idézem röviden, hogy Nabukád vagy Nabukád Mecár, már szó. Szóval Híres babiloni uralkodó Városalapító is volt És büszke volt arra Hogy Babilont fallal vette körül Lakóinak biztonságot nyújtott És sok-sok mindenfélét És büszkén vallotta magát A felirat végén Városalapítónak És másfél év, évszázaddal később Szanherib néve uralkodója Ugyanolyan büszkén Közölte egy feliraton hogy ezt a várost teljesen elpusztította, tönkretette, a földeltette tette egyenlővé. Tehát valami döbbenetes téma az, hogy az építés és a rombolás egymást kiegészíti. Szintén ott a közel-keleten, hozzá kell tennem, szerintem csak Irakban voltam néhány évvel korábban, Ankarában, ottani az úgynevezett Middle East University-a Középkeleti Műszaki Egyetemen voltam. Tehát ez volt az első adásunknak a, az első néhány perce, és hát a városépítéssel és rombolással szem Vidör Ferenc fel is dobta nekünk a labdát. Hát Miklősi Endre, mindjárt meg is szólál. Szóval visszatérve a, a videófelének a hasonlatára, miért épít vagy miért rombol valaki egy várost? A például szerepelő napugodon azzal a saját város hát Babilont építette föl ilyen szépre és nagyra. A másik előbb ellenkező példa Szanghéri-Baszír király, az viszont mindenféle idegen, illetve kvázi ellenséges városokat rombolt a földig, amit hát nyilván a magam olyan szakra is is ö, tekintett. Na, tehát az dologban ez a lényeg, hogy, hogy e, e, aki egy helyen otthon van, és azt magáinak érzi, az építeni fogja, ellenkező esetben pedig e, rombolás történhet. Na most e, e, egy történelmi hasonlót szeretnék mondani arra, hogy mi a városnak magának a reakciója ezekre az esetekre, illetőleg mi a építés és rombolás között. A történelmi példám, a két példa mind a kettő London nagyvárosáról szól. És két valóságos katasztrófához kapcsolódik a dolog. Ami hát külső erő a katasztrófa. 1660-ban történt óriási tűzvészet, nagyjából fából épült, óriásvárost elpusztította. És akkor utána megnyit a lehetőség, hát minden rossznak mai oldala is, hogy építsünk egy új várost helyett egy korszerűbb, a kornak megfelelő városszerkezettel. Ez volt a királynak a kontempciója. Igen, ám, csak akkor Londonban az időtájt. <kül> erős, és befolyásos gazdag pacisziusok éltek, akinek se olyan se tetszett a, a dolog. Hát egyrészt a hagyományos angol konzervatív miatt nem tetszett, másrészt pedig azért nem, mert fölfogták azt, hogy ez egy ilyen épített város, konzervatív város egyértelműen a király hatalmát növelni az ő rovásukra. Ezért szembefordult a felségével, és keresztül vitték azt, hogy London lényegében a meglévő struktúrán épüljön újra. Hát ebben aztán különféle problémái okattak később Londonnak, de nem ebben akartak benni. Egy a lényeg, hogy ebben az esetben London fölépült úgy, hogy megőrizte az identitását. A második történet. 1940-ben a német légierő nekiállt London lebombázására, és mután Istend volt Londonnak a legsűrűbben lakott területe köztudomásulat, hát ugye pusztítani akarta, ez jó alaposan megszólták az Istendet, nagyjából lerombolták a, a, ezt a, a város negyedet. És amikor a vége lett a háborúnak, és hozzá lehetett kezdeni London újjáépítéséhez, akkor ebben az esetben a, a, a, a London lakosságának, a londoni élőknek, élőknek már nem volt erejük arra, hogy kivívják azt, amit pár száz még sikerült, és akkor itt a lerombolt istent helyén létőlt az a barbikán negyed, amit mi urbanisták, át, egy városbizségi botránynak tartunk, tehát London kellős legyen egy ilyen felőkaszlós mi a fenét teljesen e, idegen módon mm -hmm. vele most az dolognak az a lényege, hogy ez időt állít, tehát a második világháború végén a London lakosai már nagyon messze voltak attól, hogy a saját sorsuknak az urai legyenek. Különféle külső olyan idegen erők, akik a London csak a féle átmenő szállásának tekintették, vagy, vagy depónak, vagy elsasszonnak, ezek álltak neki, és a maguk ízlése, vagy pontosabban ízésterensége alapján építettek valamit, tökéletes idegen volt Londontól. És aztán a, a további fejlemények, ha nem menjünk bele, azt mutatják, hogy ha egyszer egy ilyen fekély elkezdők, akkor nagyon nehéz megállítani folytatatnám tovább a dolgot, de csak azt akartam mondani, hogy egy város akkor tud igazából épülni, hogyha azok az erők, akik ott a városban látnak, akik ezt magukért érzik, azok rendelkeznek megfelelő puhaára is, megfelelő hatalommal is, hogy ezeket a nézeteiket, érdekeiket keresztül vagyik, hogy London kettős példája mutatja. Engem is nagyon megfogott Vidor Ferenc fejtegetése. A alapítás szentségi, ez nagyon-nagyon tetszett, és ugye szent dolog volt, ugye az élet és a közösség szimbiózisáról, szentségéről szó, és ugye a régi görög poliszoknál, végül is volt egy nagyon érdekes összefüggés, tehát ami összefügg az élet és a hosszú távú tervezéssel, hogy amikor földet osztottak, akkor mindenképpen előtt tartották azt, hogy az egyenlő legyen és arányos. Tehát azonos nagyságú területeket kaptak házhelynek, földművelésnek, kertnek, tehát két-három ingatlant is kaptak, vagy telket kaptak, és hogy még demokratikusabb legyen, ezért egy ez kicsit idézőjelben mondom, sorsolással döntötték el sokszor, tehát hogy nehogy az legyen, hogy bármilyen ö, részrehajlás megtörténjen, és ami a, a másik nagyon szimpatikus dolog volt, hogyha Ugye a görögöknek mindig a víz volt a nagy probléma, és hogyha elérték azt a kritikus szintet a népességben, hogy már nem tudták megfelelően ellátni a lakosságot, akkor fölmerült, hogy gyarmatot kell létrehozni. És akkor gyarmatot létrehoznak, akkor is hasonló elveket követtek, ezt most úgy átlagosan mondom, mert biztos volt a különbségek, hogy minden családból egy férfit el kellett küldeni, vagy hát, arányosan. Tehát, hogy ne legyen senki se hátrányos vagy előnyös helyzetben az új helyen, illetve a régi helyen. Csak azért mondom, mert, hogy ilyen egyszerű elv alapján és évszázadokon keresztül föl tudnak maradni közösségek, amelyeket önmaguk tartják el. Tehát ebbe az egész konstrukcióból csak azt akartam kihozni, hogy maga a városnak ez a, a, az önigazgatása és a, a saját gazdasági feltételek megteremtése, az mennyire, mennyire alapkérdés volt, és Persze egy nagy ugrás most a bandi a londoni példájához, de nekem is ez egy, egy nagy trauma, mert a, ugye mindennyian szeretjük london hogy Ugye oda menni, órás élmény, az ember csak észreveszi, hogy éjfél van, és már késő van, mert annyi érdekes látni valón, de valóban, hogyha azt gondolja az ember, hogy ott élne, az szinte az katasztrófa. Tehát amikor mi voltunk ott fél éve, más fél éve, akkor hát úgy mutogattuk, hogy na ez egy angol. Tehát ez egy szület, ez úgy néz ki, mint egy angol, mert különben olyan elképesztő keverés van, de amúgy az szimpatikus turistának, és ami még a másik, szintén ez a, a városnak a túlbuljánzása, ugye a bandi mutat, hogy valamilyen fekélyes, dagonatos folyamat, hogy, valami, hogy, hogy ugyanaz a város szerkezet utca hálózatra, amit ugye az, a, a Londonak mindig büszkék is arra, hogy a 1980 as térképpen ugyanúgy el tudnak igazodni, mint, az, mint a 2008-ason. Csak hogy a probléma az, hogy ugyanazon az utca 15 szörös kapacitás van. Tehát ez, ez, ez hova vezet? Tehát, hogyha az ember ránéz ugye a, a londoni fejlődés, ahol boroszott büszkék, hogy hány daru van és óriási fejlesztések vannak, Szóval, de más nem tudom másra gondolni, mint irákos dagaratra. Tehát, hogy hol lehet ezt megállítani? És csak a pesti ember mondom, hogy amikor én voltam Londonban, autóval mentünk, igazából Birminghambe készültünk, és megálltunk Londonba, és a belvárosban egyik pontról eljutni a másikba, a szűk kis van, az körülbelül 20-szor olyan nehéz, mint Budapesten. Nagyon jól megvan szervezve a közlekedés, de mindegyik utca irányú. És egy egyik utcasaroktól, a másiktól eljutni, az egy három kilométeres cikk ide-oda autókázása lehet, tehát körülbelül az őrület és a lehetetlenség. Ö, ö, kifejeződése, tehát az, hogy ez így, így már nem, ennek már nincs értelme. Nincs. M még egyet hozzátennék egy kis kis poén. Nyilvánvaló, hogy ott az autó az már teljesen túlépett egy, azon a ponton, hogy az autóval csak. érdemes legyen menni, de mutatja a városnak a, a, a szűk korlátait. Na, csak egy poén, mert olyan londoniak is látják, ezt a londoni vezetők is látják, és a metrón kivannak téve ilyen plakátok, a, hogy Welcome to the Future, őzünk a jövőben, és egy ilyen utopisztikus képek vannak, hogy hova vezet a London fejlődése. De ez egy, az a cégnek a, a plakátja, amelyik ezt a e, kártyarendszert működteti. Ezt az újsztérben, nem tudom, hogy kell És két kép van tetszik. Ez az a nem, nem, nem, ez a közlekedési, tehát egy és Tehát, hogy az ember vesz napi, heti, havi e, bérletet, mi úgy nevezzük hogy pacsi, mert mindig egy kis egy kis gömböcskére kell rácsapni vele, és akkor átengedi a, az embert a, a korlátokat. Még, még régen volt nálunk a voltunk, akkor bedobtuk az egy forintos, és akkor kinyílt az a kis kapu. Na, és akkor ott van benne ez a, ez a két kép, amire nagyon tetszik. Az egyik egy ilyen pozitív kép, az én felfogásom szerint a másik egy negatív. Most a negatív az azt jelenti, hogy ugye most van az a, az a híres építmény, ugye a London Eye, az a hatalmas ö, óriás kerék. És az egyik képen tele van ilyenekkel, órási ringléspilekkel, meg, meg hullámvasutakkal, és tele van, van szőve a város mindenféle ilyen, ilyen agyrém közlekedési eszközökkel, és akkor épp, hogy valahol kikandikál a Big Ben, meg a, a, a Szent Pászékes Egyháznak a tornya. A másik kép pedig azt a képet vették elő, ami 1901. 50-es évek végén, tehát amikor a nagy levegő tisztítási hullám meg, megoldódott, vagy megvalósították, meg, és a, a háztetőket bezöldítették, és golfpályákat tesznek rá. Baromé, an érdekes, hogy, hogy a különbség óriási. Tehát az egyik egy rendkívül idegesítő, vibráló kép, a másik pedig ez a zölddel, vízzel, alacsony beépítéssel, rögtön egy kicsit megnyugszik, tehát nagyon érdekes, egymes mellett van mindig ez a két-két nagy ajánlom a figyelmébe mindenkinek a metroállomásokon teszik, Igen. ennyi volt csak a pont. Mert tovább engedem a szót, engedjetek meg, hogy megismételjem azt a két telefonszámot, amit a bejátszásban elmondtam 5 évvel ezelőtt, ugyanis ezek a telefonszámok élnek most is, és nem csak a műsorunk folyamatos, hanem a civil rádió is tartotta magát, Két számok 489-09-99, mobilon pedig 30 as 228, 98, Ez utóbbire lehet egész egyszerűen SMS-t is küldeni. És akkor tovább engedem a szót. Most hát itt ez a london minden minden metropolit folytogató alap probléma, ami itt elhangzott, az az autó. Az autó probléma azt tulajdonképpen érdekes módon keletkezett Az autónak a jogenődje, hogy a hintó volt, most a hintó, hogy az autók között furamoldó nem az az igazi különbség, hogy egyiket lovak húzzák, a másik meg a saját hosszántából tud menni. Mondjuk a verebek számára a különbség nagyon lényeges természetesen, de az emberek számára nem itt van a különbség elrejtve, hanem ott, hogy, hogy hintója kevés embernek volt, autója meg sok embernek. Most ez, hogy ez a gépkocsi útóra ekkorát robbant, tulajdonképpen az éjvilágon minden nagyváros folytogat. Látjuk azt, hogy, hogy ez, ez, ez, ez, ez valahogy a Zsák utcába ment és vezetett. Most sokat lehetne beszélni arról, hogy hogy mekkora katasztrófát eredményezhet a. E, tehát katasztrófa folyamatban egyszerűen a gépkocsi forgalom miatt. Ennek az ökológiai problémák elég tengityés része éppen a gépkocsi forgalomnak és a gépkocsi gyártásnak köszönhető. Pári vezető Pekingben volt valami nemzetközi urbanisztikai konferencia, ahol azt találpították meg a jelenlévő bölcsek, hogy a földkereség egészére nézve a gépkocsi százszor veszedelmesebb, mint az atombomba. Hát képzeljék el, hogy mondjuk Kína, a maga a közel másfél millányi lakosával elérni azt a géposi sűrűségét amit az Egyesült Államok. Na, pedig erősen törekszik rá. Törekszik rá, illetve azt hiszem, a Kínaknak mindig van annyi szabályozó eszük, hogy megpróbáljanak féket vetni a dolognak, és úgy tudom, hogy tettek is intézkedéseket a dolognak legalábbis a féken tartására és visszaszorításra, ők fölmérték azt a dolgot, hogy ez így, ez így nem mehet tovább. De mindesetre a nagyvárosok számára ez az a egyik legfontosabb alapvető probléma, amit meg kell mondani. Egyáltalán ezek az óriásvárosok, ezek a völkereség számára a legpusztítóbb képződmények, a legnagyobb ö, környezetterhelést jelenti, aránytalanul nagyot. Tehát, tehát úgy értem az, hogy de nem annyival nagyobbat, ö, mint amennyivel nagyobb a nagyváros, hanem a fajlágosan egyfőrösség környezetterhelés, és jóval nagyobb, mint más települések. A szakma megállapítása szerint egyéb a egyé a felső határa, ami még élhetőnek lehet nevezni, az olyan 3-400 ezer körül van. Mm. E fölött kezdenek el a nagyvárosok széthadni, szét És ami azt életén tapasztalatom, meg tudom ezt erősíteni, az a néhány ö, város, amit láttam, ö, azok ebben a léptékbe esnek bele, mint a kedvencei, mint, mint Velence, vagy Firenze, vagy, vagy Edinboró, azok, azok ilyen nagyságrendű városok valóban. És hát e fölött, e fölött már, már, már problémássá válik mindenképpen a egyszerűen. Az életőség szempontjából a város. A Budapest esetére kéne e, most Londonból visszamennünk talán, e, hogy ugye említette Bandi, hogy Londonban, hogy tudták a polgárok megvédeni a saját városokat, e, és én, amikor a főiskolára jártam, bejártam a könyvtába tanulni, hát tanultam, hogy sokat csak éppen nem azt, amit feladtak, mert elcsábítottak a régi e, de leírásai, régi várostervek, térképek, meg legfőképpen a Magyar Mérnök és Építész Egylet közdenyének az összefűzött évfolyamai ezeket aztán, ezzel bőrengeteket tanultam. Azt, hogy most mi volt a satikával, hát valami volt, az kész, újság azután. Ezek viszont tényleg nagyon érdekesek, és még a konkrét tartalomnál is sokkal érdekesebb a szemnélet. Szóval Először is érezhető volt a városi aggódás, hogy, hogy tényleg építeni, szebíteni ezt a, ezt a várost. És a, és a másik meg, hogy amikor például direkt megnéztem, hogy az első világháború idején miket írtak, és mint a történt volna, továbbra is a, a város fejlesztéssel kapcsolatos terveket közöltek. És csak a, a háború vége felé jelent meg egy olyan aggódó hang, hogy hát bizony most itten ö, egy, egy megtorpanás lesz, és emiatt a tűzfalakat fogjuk ö, nézni éveken keresztül, meg hogy nem épülnek meg a, a mellette álló házak, és ez volt az ember a probléma. És hol tartunk ehhez képest? Szóval érezhető, hogy akkor volt egy, egy szakmai közélet, és, és volt egy alap, ö, érték, ami ö, aminek a fundamentum a város szeretete volt, akkor is volt spekuláció, tehát nem akarom ideálna az azt a kort, rengeteg problémánk adódik abból, amit akkor csináltak, túlságosan besűrítve a adott lehetőségek keretein belül a várost, de a, még, még az ilyen úgynevezett bérkaszárnyáknál is, ha más nem, a honlukzatot azt megcsinálták, mert ugye annak meg, meg volt a módja, hogy hogy csináljuk meg, hogy kell kinézni egy háznak. És, és na ez a fajta alapérték, ami, ami most nincs, minden és mindennek az ellenkező a lehetséges. Tehát igen, azért a közmunkatárs idejében hiába volt hajlank ennek akármennyi pénze, akármit akkor se csinálhatott. Tehát volt egy bizonyos fék. Most úgy veszem észre, hogy, hogy ezek a fékek tűntek el. Szerintem két-három perc zenei szünetet iktassunk be, mert. Most egy kicsit ö, el fog indulni egy másik irányba a beszélgetéssel, és ehhez egy kis lélegzetet kell, hogy vegyünk. <Szorítan> My heart is filled with gladness. Oh, look, the orchestra's getting ready. Dance with me, George. hallják. Bányai Géza vagyok, Kolondzsia Gábor, Miklós, Endre, Vargatörs Béla Hülit, Kolondzsia Gábornak. Hát is mm. adom a szót, folytatjuk. Talán el. itt ebben a, ebben a századik hadása volt tekintettel lehet szó olyan elvi megközelítésekről, amelyek esetleg a mindennapoknak nem részei, és többet volt már szó arról, hogy, tunk, hogy mi is az a város és hogy mit szimbolizál, mit jelkék az a város hát különösen Viló Ferenc is szeret jelképekbe beszélni nos hát mostanában motoszkában nem egy gondolat elég kemény dolog az analogia szempontjából, ugyanis a János ellenéseiről, apokaripszisről van szó annak is a legkeményebb keményebb része talán amikor ugye a elbukott lelkeket összegyűjtik a Isten haragának sajtójába, és a városon kívül kitapossák. És egy nagyon kemény képpel utána az, hogy a vére az a stadionjára ömlik el. Na most, mi itt a város? És ugye elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen itt a, a város szó az a teremtett világrendjének a megidézője, vagy megjelenítője. Tehát nem alaptalan volt, hogy a uralkodók Szakrá és cselekedetnek tekintették a város alapítását, és az ellenség pedig annak a lerombolását, ugyanis a város alapítása és létrehozása a teremtett világ rendje szerint történt, és azt idézte meg. Tehát ilyen értelemben. Ö, ö, városok mindig is voltak egyébként, mióta az ember is a letelepedett, tehát ö, szeretik azt mondani, hogy a városnak védelmi, meg gazdasági, meg nem tudom, kereskedelmi funkciói vannak, igen, de ma aznak előtte volt város, mikor még ezek nem voltak szempontok, mert a szakraj szempont mindezeket megelőzte. Hát jellegzetes a szó eretete maga is. A, a rómaiak urbsznak nevezték a város. Ez, ez közvetlen rokon szava, tehát azonos szó az orbisz szóval, vagyis a földkerekség szóval. Tehát voltaképpen ez a hely, ahol a város van, ez valamiképpen megjeleníti a, a földkereség egészét. Most az, hogy, hogy, hogy a város aztán e, milyen mi szóval, Amit a Gábor mondott az kicsit, azért érdemes elgondolkodni, mert, mert e, természetesen minden emberi számára az ott van a föld középpontja, ahol, ahol letelepszik. Most, hogy ez a, ez a bizonyos hely, mikortól város, illetőleg mi a jellegzetessége a városnak, hát e, az aztán megint kétféle a dolog lehet. A, a, a város... E, egyik funkciója az, hogy én elzárkozom és megvédel magamat a külső támadásoktól. Tehát magyarul a városnak az alapvető és feltétele a fal. A leges városnak nevezhető valami, amit a régészet eddig felzárt az Jerikó városa, kinek a falai még a Bibliába is belekerültek, de mindesheze ős Jerikónak a falai 11 ezer évesek. Ez a legrégebbi városként azonosítható egy. Gondolom, hogy ez azért alakult ki ilyen formába, mert akkor már elég gazdagok voltak Jerikó lakói ahhoz, hogy legyen mit védeljük, és eléggé bizonytalanok lehettek már akkoriban a általános viszonyok ahhoz, hogy, hogy szükség is legyen efféle védelemre. A másik alapeleme viszont a városnak az út. Az út azt adta, hogy összeköstse ezt a helyet mindenféle más helyekkel. Vagyis a város egy olyan valami, ami a kapcsolatot és itt nem az elzárkózás, hanem a kinyílásnak a szintere a, a város. Na, hogy a kettő közül melyik hogyan ö, ö, ö, kapcsolódik és hogyan határozzák meg magát a város fizikailag és társadalomnak is, ez az egy nagyon érdekes és bonyolult kérdés. A emberi történelem eddigi legnagyobb részében a várost sajnos általában falak kellett körülvenni, ami jellemző miránk emberekre és a mi létfelfogásunkra, de néha szerencsésebb esetekben mellőzni lehet a fal építését is. Hát ilyen szerencsés eset például az, hogyha ezt a várost, illetve neki otthont adó földdarabot valamiféle tenger vagy ez választja a föld többi részétől, mert egy szigeten már nagyjából be lehet rendezkedni. Biztonságban, hát ilyen módon az angol városoknak általában élve nem voltak falai de az ókori Kréta nagyvárosainak sem voltak falaik, mert Kréta volt az ura, és, és a, ezeket a városokat nem lehetett megtámadni, mert, mert a flotta ezt a dolgot nem engedte. Hát így volt, így, ilyen módon alakult ki, a, vagy kapcsolódott a város fogalma a falnak a, a fogalmával, aztán a a dolog a 20. századra a haditechnika változásaival kezdett megváltozni. Most már a városokat nem falakkal védik, hanem van egy területvédelem, amelyik egy országdarabot, egy országrészt, akár mérsfélét védeltet, már nem közvetlenül védik a városokat, Ugye a városok ilyen módon fal nélkül e, tudnak terjengeni, és ez a másik funkció, tehát a kapcsolateremtésnek a funkciója e, e, alakul. Kélet persze a városnak most már jóval hatékonyabb védelmi eszközé is vannak a falnál és az ágyúnál, és ezt a világ leghatékonyabb védelmi eszközét már a Montecuccol is meghatározta, mert úgy hangzik, hogy pénz, pénz és pénz. Mondjuk egy dolog nekem föltűnt az, hogy tényleg hogy a falak nincsenek a modern városokban, mert az utak túl erősekké váltak, tehát mintha csak utakból állna egy modern város, és a benne hönpölygő forgalomból, és a többi az csak ennek a diszlete lenne lassan kezd olyan érzéssel lenni az embernek, aki a városban él. A másik gondolat pedig, ami a szakralitáshoz utal vissza, hogy a modern városban ez a szakrális elem, ez, ez felfedezhető -e, jelen van-e, vagy, vagy egyáltalán létezik-e még? Hát nekem eszembe jut Vörös Sándornak a, a, a Metropolis című szonátje, amiből az utolsó sort tudom csak így fejből idézni. A láz a sebesség, a korság háttal az elrejtett halálra dűl csupán az Ódon templom a valóság. Hát uh, igen, ahogy mi ilyen vá várossal szakem, szakemberek szoktuk is mondani, hogy néha ezek az utak, sőt vasútvonalak is, már kínai falakat húznak a városban, tehát elválasztanak uh, szer szerves városrészeket. Ennek különben, mint a bandi mondanak, jó szimbólum ami szentendre úton van, ott a kaszásgyűlői megállónál van az a templom, amit még bővítettek is, és teljesen körülveszi az út, és gyakorlatilag megközelíthetetlen Ott van fal, de az a gyanú, hogy az inkább az zaj miatt van. De és ez is egy nagyon szomorú meg ha még belegondolunk azokba. A, ez főleg a szocialista nagyvárosokban volt divat, hogy a régi templomokat körülvették szállodákkal, aluljárókkal, Szófiában, Moszkvába, mindenféle egyebekkel. Szintén egy olyan siralmas volt, de, de nálunk is például Eszpénbe, azt a Veszprémbe, hogy ezt a vörös templomot a kórházal körbe vették, szóval egészen nem szoború szimbólumrendszert alkotva. Hát itt a dolgok összefüggelnek, nem véletlenül fejeztem be az előző gondolatomat a Montecuccolival, mert, mert ennek az egész folyamatnak a vége, végső pontján a pénz állt tudnék. Minden, minden oldalon elő is hátul Tehát a, a, a templomokkal, amit a Béla mondott ez a gond, illetve akinek gondja van ez a gondja, tehát a, a templom alapjában ő egy pénztről független egy spirituális hatalmat jelent, konkurencia. Tehát a, a, a pénz számára a templom éppen olyan, mint az ellenséges város volt Szenakérik király számára. E, időnként a vadak korszakokban neki is állnak lerombolni e, e, Moszkvában az egyik legszebb templomot ilyen módon rombolták le még a kommunizmus fénykorában városrendezés szépen a, a megváltó Krisztusot színzett templomot a a e, vetek, szépségű patinás templom volt, hát lerombolták mert valami nem tudom, hogy utat kellett Na, jellemző módon egyébként egy útépítésnek állt a, a, a útjába dolgok. de amit a forgalomról mondottál Géza az is a pénzhez tartozik, szóval ez az irdatlan forgalom, ami folytogatja a város, meg át az ember életet, ez nem istentől való dolog, semmi értelme ennek a forgalomnak önmagában nincsen, úgy értelme hogy igazából még hazaság értelme sincsen. Na, hadd mondjak el erről a forgalomról is, a forgalom értemetlenséggel egy klasszikus Van egy telefonunk, de egy, egy annyi türelmét kérjük, hogy Miklós Jendrő befejezze a gondolatot és so a A, a, a például egy... az a következő. Néhány éve történt Díl-Franciaországban, hogy két kamion összeütközött egymással. Hát a nagy báj nem történt, rámra őket állítani, az áru szétszoródott, és hát ilyenkor össze kellett rakni mindegyik, ami megmaradt, azt visszateszik a kamion, és itt a probléma. Tudni, az egyik kamion Portugáliából, Hollandiába paradicsomot szállított, a másik kamion pedig Hollandiából, Portugáliába szállított paradicsomot. A kétféle paradicsom az Istennek nem <gül> sikerül a Défországon szétvallgatni egymástól. Hát kérem aki ezt értelmes dolog, nem mondja szó gazdaság értelmében, ez az adja vissza a diplomáját, vagy nem tudom, mit is tanácsoljak az illetőnek. De, de esetre egyet azért lehet tudni róla, ebben az esetben a szállítási költségek annyira minimálisak, hogy el lehet hanyagolni. És ez egy gazdasági dolognak a végzetes eltolzítása, például. Telefonnál pedig. Hello. Szép jó napot kívánok a Moszkvai templomra visszatérve. Ez még egy kisebb baj lett volna, hogyha utat akartak volna szélesíteni. Ott egy kicsit más probléma volt, ott abban a problémába ütköztek bele, hogy a, ez egy mocsaras terület volt. És a mocsaros területen valami mást akartak odaépíteni, nem utalt, most ön pontosan nem tudom, hogy mit, de az a lényeg, hogy végül is uszoda lett belőle, egy uszodát építettek a templom helyére, mert mást nem lehetett építeni. Oké, okay. ja. Van egy másik, hogy ezt a templomot azóta szerencsére ugyanolyan formában újraépítették. Tehát teljesen az eredeti tervei alapján szerencsére a templomot újraépítették. Én voltam benne Tehát azért az idő váltszik, akkor van valami pozitív változás is. És nagyon-nagyon szép az a templom. Ha valaki arra jár, akkor érdemes bemenni. Csak a hölgyeket megkérem, hogy vigyenek magukkal kendőt, meg kendő nélkül nem lehet bemenni. Köszönjük. Köszönöm a viszonthallásra. A templomról kaptunk néhány plusz információt. Végig is huszoda lett a helyén, a nagy tervezésben és nem Miklós Enderek mondom, mert most hát az ő olyan nem működött, és most itten el kell mondom, de a hallgatók ezt már hallották, egy kis kiegészítést kaptunk csak, tehát a kordolatmenetet folytathatjuk. Már a moszkai székes egyházat, az politikaikokból rombolták le. Tehát, tehát volt az egy, egy fontos, most, hogy de változott a gondolkodás, újra igen. próbálják építeni. Igen. Igen. De hasonló összefügg az, amit a Gábor mondott, tehát a város szentsége, ugye itt konkrétan egy szentépület, tehát ott az volt, hogy a politika helyébe lép, ugye, egy, egy szakrális intézménynek, és ezt akarod demonstrálni, hogy hát akkor segítsenek meg titeket az Isten, hogyha annak kellene, hogy mi leromboljuk. Tehát ez egy nagyon durva beavatkozás, volt. Különben még ez csak egy belékszár, hogy ilyen szovjetúrjúval utazásokon mindig levoltunk döbbenve, amikor a templomokat vagy múzeummal alakították, hát vagy ateista múzeommal, vagy nem tudom miért. Vagy ér, raktál, raktál, raktál, Na, hát a, a múzeum, hogy Múzeum egyébként nagyon frappáns elgondolás, kifejezi azt, hogy egy másik vallásról van szó. Talán a városrombolásról. kéne... ugye az pont ezt akartam mondani, ez ugyanez, mint a városépítés, városrombolás, hogy erről szó volt. Talán a városrombolásról kéne pár szót szólni, mert attól tartok, hogy a inkább az a jellemző. A, az a jó, hogy nem beszélünk Budapestről most, és végig, de, végig de, de ne is beszéljünk szerintem, mert is sokkal jobbak az Igen. Tehát. Én idéző gondom mondom, békeidőben, itt olyan iszonyatos rombolás folyik a városokba, hogy, hogy tényleg nagyon kevés olyan háború volt, ami ilyen ott képes lett volna véghez vinni, és mindez alapvetően a minták miatt történik. Tehát ugye régen is mindig is voltak sajnos háborúk, mindig is voltak rombolások, de utána általában ugyanépült ez a város, általában szebben is jobban, mint ahogy volt. Most viszont nem szebben és jobban építik újjá, hanem csúnyábban. Sőt, most már abban sem szünk meg, nem várjuk meg a következő ö, háborút, hanem most már békeidőben is rombolunk. És ö, a, amit tulajdonképpen érzünk mi emberek, hogy mi az igazi érték, hát ha más nem, hát akkor meg kéne kérdezni az embereket, hogy mi tetszik nekik, mit tekintenek a városnak úgy igazán, mire jönnek ide a külföldiek, mire működik az idegenforgalom, akkor elég hamar kiderülni, hogy mi az érték és mi nem az, de van egy, hogy mondjam, egy ilyen érdekkör, amelyik megpróbál nekünk megmagyarázni, hogy nem, ti nem értetek hozzá, majd még megmondjuk. De meg, ez, hogy ez nem, nem úgy tök, rombol, mi, mi a jó. a katona, aki tudja, hogy ezt a dolgot le kell rombolnom, mert különben az ellenség nem tudom mi, mit csinál, vagy mindegy, ha hódítás kedvér, hanem itt, aki ezt teszi, az soha nem gondolja, hogy rombol, ő mindig alkot. Az, az a király, Mert amit aki. Te, te rombolásnak nevezel az nagyon sokszor, Na, a helyébe kerül egy gyönyörű de az, új az a baj, hogy acél üveg palota. Hmm. Hát Ennyi lehet ez rombolás. Ennyiben tudnak kevesebbet a mai szakemberek, Vagy a mint, mint a régi uralkodó. Mert a régi hmm. uralkodó legalább tudta, hogy amit ő csinált, az egy rombolás volt, és eltyzek vele. Most is eltisekszik fele, ha nem tudja, hogy rombol. A következő, itt, itt vissza kell térnem megint korunk istenségére a pénzre, mert ez áll minden ilyen folyamatnak a háta mögött. Tehát itt jelen esetben azért építenek ilyet és nem miatt, mert olyan ízé, ez biztosítja az öt éven belül megtérülést. Most a helyzet az, hogy, hogy pénzén maradva ezek a régi típusú házak, hogy egyáltalán a gazdasági szempontát megtérülés fölmerült, akkor egyáltalán nem 5 éves megtérülésben gondolkodtak, hanem, hanem, hanem 20-25-30 éves megtérülésben. Például a városrendezéshez adott adókedvezmények is ilyen típusú időtávot foglaltak magukba. Most az idő gyorsul, mint állítól sokan mondják nekünk, és főképpen a gazdaság gyorsul, tehát a 5 éven túli megtérülésnél manapság egy befektető nem szokott kapni és van elég hatalma és különféle gataság ereje, hogy ezt keresztül is tudja taposni. Most ennek a öt éves megtérülésnek az a egy világon minden az áldozatul esik. Hát nem mondják már csak egy csodálatos dobozoknál, amiket ilyen bevásárló központ címen itt ott építgetni szoktak országszerte. Ez annyira primitív, egyszerű valami, hogy a forgalmából következően valószínűleg egy év alatt a teljes beruházás. Egy év alatt, tehát ez teszi a dolgot vonzó egyébként a kereskedő számára. Egy viszont biztos, ez a dolog logikájánál fogva teljesen ellentétes mindenféle időbeli megmaradásra. Ez az egészre azt a klasszikus, mondhatjuk az eszembe, az egyszerű kőművesnek a mondata, aki oda szólt a fiának, hogy addig tartsad fiam a kéményt, amíg fölveszem érte a pénzt. igen, az rövid távra nagyon szép példák vannak, egyébként Budapesten is. Ott van a szervitetéri irodáz, ott van a fő utcában az a irodáz, amit amit gondnék, hogy ami volt 20 éves, talán vagy 25. Igen. De nem ért semmit 15, 15, igen. igen. Tehát, és mellette van egy épület, amelyeket... Egy húztak éves. föl gyakorlatilag megint. Nem de rosszabbat. ugyanígy a, a... De technikailag ugyanaz az az, Na, az, az egyszerű tömeg, Tehát épület, Tudjuk, igen. hogy ez is 15-20 év múlva át fogják építeni, igen. szemben a mellette házat, egyre patinásabb és egyre szebb lesz. De ugyanígy van a... A, de technikai a szempontból is a mellette levő régi épületek technikai szempontból, hogy hát időtállak, erősebbek, jobbak, azt az száz évek túl élnek, és, ez, és látod ez a... Ez a katasai ez szerint megmagyarázható, igen. tehát a gyors megtérülés, semmi más szempontból nincsen. Mm. Uh, igen, de ez, szerintem ez egy hibás közgazdasági, hibás közgazdasági felfogás. Szerintem is. Persze, mert ugye nyilvánvalóan, hogy amit... Na, tehát oda akartam kiukatni, például a is ott van a, ugye a, a most a Lánchid irodázatom, hogy hívják, a Gresham és az akadémiák között van. a van. A helyett van. Az is most már másodszor, sőt, menet közben is átépítették. Biztosak lehetünk menne, hogy nem a gresham és az akadémiát fogják átépíteni, hanem ezt, úgyhogy így, mint ahogy a, uh -huh. a Duna interkontinentális és, és a World Forum, hát vagy más téren. téren azokat is a Vörösmartitériát, azt nem is model, el fogják elváltozat. átépíteni. Hát ezt valóban egy, tényleg egy ilyen szerves közgazdasági felfogással néznénk, egy elképesztő pazárlás. Csak ebben tényleg nem... az van, hogy amit, amit mond Miklós Jendre, hogy ugye pénz és a, úgymond a gyorsuló idő, ami hát nyilván nem a gyorsuló idő, hanem mint a veszett egér a a szerencsétlen paciens. hogy hát ezeket az épületeket fölhúzzák, és amikor megszűnik az a, az, az igény, akkor dobják. Ugye Amerikában ilyen, ilyen épületek Százával vannak irodaépületek, úgy a, a úgynevezett modern épületek, amiket felhúztak 20 emelet, és ott áll üresen, és, és ö, rombolják le, nem kell senkinek. Tehát ö, nem akar bár irodasra oda költözni, vége. Tehát nagyon rövid célra hozták létre, és ezt az egész rövid cél iszonyú összegbe kerül azért végül, és ezt egy ilyen, ilyen nagyon felfokozott és kicsit értelmetlen munkával lehet, Fentartani. Amerikában az a groteszk, hogy Amerikában is emberek élnek. Úgy értem ezt, hogy normál emberi igényeik és, és életérzésük van, vagyis Amerikában is szeretik a régi házakat, és akinek lehetősége van, ilyenféle házakban lakik, de nem nagyon van lehetőségük, mert ezeket szisztematikusan folyamatosan lelombolják annak dacára, hogy az ember kiigényeik ezt meg. Hát. Hadd mondjak egy, egy egyszerű szemlélető példát, New Yorkot valamikor új Amsterdamnak hívták kezelőtt 400 évvel, vagy közel 400 évvel, Körülbelül lehet képzelni, hogy most hogy hogyan nézhetett ki az időtájt a, a dolog, ilyen fakverkes hollandi házak, meg mindenben. Hát ennek nyoma sincsen már nagyon régóta. Most képzeljük a menetel szigetnek a csücskén ilyen régi holland házikok lennének. Hát imádnák az a hihetetlen magas volna például a ára is ezeknek a, a régi újkorból izmaradt házikoknak. Tehát ezek már nincsenek, ezek eltűntek, lelombolódtak, jött, jöttek helyettük emeletes házak, azokat még, még emeltesebb házak, jöttek a felőgarzolók, felük időn időnként lemújtani. Most nem azért mondom, de, de akármilyen tragédia is volt, mondjuk ez a világtornyok elleni merénylet, azt olvastam ezekről a tornyokról, hogy lényegében funkcionálisan befúcsoltak. Kiderült, hogy megépítésük után néhány évvel egész csomó modern technikát már ezekben a tornyokban nem lehetett alkalmazni, szálloptikától kezdve. Szóval, szóval olyan olyan fejlemények történtek, hogy ezek az óriás tornyok, ezek már, már teljesen elavultak, és tulajdonképpen használhatatlanság széle kerültek néhány év leforgása alatt, miközben több évszázados palotákban minden további nélkül lakni és funkcionálni lehet minden mai napig. Én visszatérnék, hát a nagyon fontos se ugye a gazdasági, és tulajdonképpen a felszint tekintve ez mozga, mozgatja a dolgokat, de a, a dolognak a szellemi oldalára. Tehát a, a elejéről visszatérve, tehát az ellenség uralkodója elfoglalja a város és lerombolja, És tudjuk, hogy az az ellenségnek az uralkodója volt. Most viszont jön a pénz, a tőke elfoglalja telkenként, ingatlanonként a város, lerombolja, csak mi e valahogy nem realizáljuk, hogy tulajdonképpen egy kívülálló, tehát egy, egy a behatolás történt. Egy e, szervez szerkezet. De nekem az az gyanú, hogy most olyan harcias a ugye, fölvetésed, amit egyik oldalról átérzünk, mint áldozatok, másik oldalról, amikor beleképzelem a másik oldalában magam, akkor ő nincs is tudatában annak, hogy, hogy ő háborút indít, mert ő úgy csinál, mintha valami nagyon jót tenne. A Tehát maga szempontjából. Én, sőt, még abban is biztos vagyok, hogy ő még, még hisz is abban, hogy ő jót csinál. Tehát itt egy egészen komoly tudati Szerintem, van. ha egy tőkés értik elkezd hinni valamit, akkor az megnyugvik e. a többihez képest. A tőkés egy valamit ismer a számokat. A százalékokat. A, a nem nem hogy hisz, ez nagyon érdekes eh, valami, mert nemrégben megjelent magyar nyelven is egy, egy megrendítő könyv, az a cím, hogy gazdasági bérgyilkos vallomásai. Most ez az amerikai. Eh, eh, felső középosztából jócsalágot származó fiatalember egész fiatal korában betresszírozták a következő feladatra. Gazdasági szakértő lesz, el kell mennie harmadik világbeli országokba, meg kell őket győznie, hogy minél nagyobb és drágább, értelmetlen óriás beruházásokat finanszírozzanak, vegyenek föl hitelt a beruházás finanszírozására, és a következésben adósodjanak el úgy, ahogy vannak, és innentől fogva már nem lesz más feladatuk, mint a, a, a népüket nyomorgatni, minél többet képviselni és kisajtóni belül. Hatalmukat nem fenyegeti veszély, mert, mert ez, a, ez a globalizálódó lobby, a maga óriási gazdasági és katonai hatalmával, ezeket a diktátorrá váló népvezetőket minden körülmények között meg fogja védeni. Most a dologban az a lényeg, hogy ennek az, ember, ennek az embernek ezt pontosan el is magyarázták. Tehát ez pontosan tudta, hogy amikor ő tanácsot adott, az egy rossz tanács, és ennek a tanácsnak az ezt a célja és az eredménye, hogy ez az ország belepusztul. És mégis nagyon sokáig csinálta, különböző lelki problémáival mindenféle együtt, minden nem akarok ebbe belemenni. De a dolog lényege az, hogy, hogy persze a dologban volt sok technokrata és mérnök, hogy ezeket a dolgokat megtették, azok nem voltak beavatva a dologba, hogy ki mit gondolt, az más kérdés, ember éppen gondolhat valamit is. De egy biztos, hogy anyagilag ők is érdekeltek voltak ebbe a dologban. Tehát úgy, tehát ez nem az én ügyem, hát a, ekkora villamos erőművet rendelte tőlem, hogy fogom megtervezni. Hát mm -hmm. szerintem ez hülyeség ugyan, de, de mindegy, hát ez már nem az én, nem én döntöttem, mm. már nem vagyok felelőség. Én világ éltem ezen az. <síns> a másik oldalon át, úgyhogy egyszerűen, hogy mondjam, föltételezni sem mer ám, a másikról, hogy, hogy ennyire, hogy mondjam, megfontoltan, ö, ö, arcátlan e, nenni, vagy, most vagy Nem kell Amerikában, ilyen, én velem történt egy olyan 30 évvel körülbelül, volt egy, egy vita valami óriás beruházásról, és fölállt a egy, egy szakember mérnök, és elmondta azt, hogy ezt a problémát hogyan lehetne megoldani a harmadani pénzből. A témavezetője vezetője, beruházási robbi akkori csúcsvezetője rendkívül őszintén fölháborodva azt válaszolta el akarjátok tőlünk venni a pénzt, amikor végre megkaphatnánk. ez mai napig így van. Hát a közelkedés lobby, beton újra és újra fölmű van Bős Nagymaros, ez mind ugyanilyen Metró az is egy ugyanilyen gazdasági érdekeknek, egy tróai faluba, ha lehet értékelni. Nem, a helyzet sokkal rosszabb, mint ezelőtt, 30 évvel volt, mert ezelőtt 30 évvel még közönséges közönséges beruházási lobbik voltak, amik ilyenek voltak, mint illusztráltam, de most az is súlyosabb a helyzet, mert most emberi bejött a korrupció is. Hmm. Tehát akkor ilyen értem a korrupció nem volt, akkor csak az volt, hogy megkapni, és akkor egy hatalmasak leszünk, hogy csinálunk egy nagyot. De most már emellett az is van, hogy ennyi meg ennyi százalék sápot le lehet húzni a megbízogtam rendcsodól. Tehát most aztán a volt, tehát az, hogy Magyarország ide zülött, mint avál ezülött ennek az egyik meghatáró tényezője az, hogy a korrupció teljesen akadálytom az egész gazdaságban is, és a beruházási politikában teljesen gátlásnak évenesülni tud. Tehát itt megint a jutottunk vissza volna és vajon a polgár, az egyszerű ember, hogy, tud, hogy tudná ezt kontrollálni? Hogy tudná, milyen lehetőségeink vannak? Egyetlen a törvény lehetőséget ad. De én azt sejtem, hogy talán lehetőséget ad arra, hogy ezt elvileg kontrollálhassuk. De ez a gyakorlatban nem nagyon látszik működni, hisz, hisz úgy, úgy ketté vált az, hogy van a, a választó meg a, a, a választott réteg, beleértve ugye a gazdasági szereplőkkel is, hogy a kettő között, mintha egy, egy ott van az árok igazából, nem a politikai pártok között. Ott egy nem is árok van, hanem szakadék. A, a probléma voltaképpen egy rendszerprobléma, tehát a demokráciának nevet rendszernek alapvető, rendkívül ö, súlyos ö, folyaték. Ez a modern államban, államban kialakult képviseli demokráciára vonatkozik el a dolog. Most képviseli demokráciának az a lényege, hogy én, mint állampolgár, egy meghatárolott időre átruházom magam döntési jogkerét egy bizonyos valakire, aki engem képvisel. Ezt tulajdonképpen másképp nem is igen lehet Methetne csinálni, mert ilyen, ilyen milliós, több milliós népézések közvetlen akarat kezelni nem lehet. Csak hogy a következő a probléma, és itt ment el a hajó, de nagyon messzire. A, a demokráciának az volna a lényeg, hogy nagyjából az életvitelemet, az életkörülményeket szabályozni tudom úgy a, a józan belátásom szerint. Most a modern államnak viszont olyan hihetetlenül sok funkciója van közvetlenül az én életemet érinti, hogy erre már a képviselő demokrácia elve így önmagában is alkalmatlan. A világ leg, legjobb szándékos, legokosabb képviselője sem képes arra, hogy ezeket a pillatok, piata felmerülő érdekeket hatékonyan képviselhet. és akkor még nem is beszélek arról, hogy pártfegyelmek, meg hasonló fenetű Micsőák is léteznek. Tehát még az én nagyon tisztes és okos képviselőm sem ö, ö, képviselheti pontosan azt, amit, amit jólnak lát. Tehát a dolog lényeg az, hogy ez, ebben a formában, ez a, ilyen módon nevezett dolog, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy csődöt mondott. Csődöt mondott az egész világon, is nem csak minálunk mondott csődöt. Tehát helyett valami okosabb dolog kitalálni, Elég nyilvánvaló, egy pillanatra, hogy sok esetben ennél a rendszerén már a diktatúrák is jobbak lehetnek. A diktatúráknak így rendszer specifikusan az a legnagyobb problémájuk, hogy, hogy az a valaki, aki, aki diktátor. Tegyük föl az illető, illető lehet persze gazember, sőt esetleg, dunok többség valóban egy karista gazember, mert így működik a politikai mechanizmus. De tegyük föl az illető, nem egyből gazember, hanem tényleg segíteni és jobbítani akar a dolgokon, de akkor is beleütközik két dologba. Az egyik az, hogy senki sem tudott mindent, tehát kik azok a valakik, akik nekem megfelelő tanácsokat tudnak adni, és akkor majd én egy parancs segítségével ezeket a dolgok Rajdó. Na, de tegyük föl az illető még ahhoz is érsz, hogy tényleg a megfelelő ö, embereket kiválassza magának. Akkor viszont jön a következő. Ez már az Isten probléma. Hmm. Tudni, egy ilyen diktátor fölött már nincsen senki, aki kontroll gyakorolhasson, és matematikai bizonossággal el fog menni ö, a pusztulás irányába. Hadd mondjuk egy, egy történelmi példát rá. Egyszer valahol azt olvastam, hogyha Netán történetesen Muszolini, az diktátor meghalt volna 1939-ben, akkor már úgy jön az olasz történelemben, mint az olasz történelmnek a legnagyobb államférfia. Sikerült még egy egységes Olaszországot egy teljesen kaotikus, széthulló valamivel megteremteni, gazdaságról felvirágoztatta, erős, szilárd, jólétet teremtett, óriási gazdasági fejlődést. Tehát tulajdonképpen majdnem -e csupa ott lehetne mondani a diktátorról. Csak úgy, Mussolini a diktátor fölött már nem volt semmiféle kontroll, belevitte országot a háborús kalandba és háborús katasztrófába. Most Nál rosszabb diktátorokról már ne is beszéljük. De Muszlimlik egység volt, búzgott benne valamiféle jobbító és segédő szándék, és mondom, elég sokáig sikeresen ment is. Na ez a probléma a tehát, tehát. Egy, egy diktátor még a optimális esetben is el fog menni oda, amitől fogva már nem építeni, nem is. Ugye ez, ez errefelé már látható, hogy nincsen kiárat. A kiárat arra felé van, amit úgy szoktak mondani a részvételi demokrácia. Tehát, tehát a dolognak az a lényeg, hogy úgy kell működni az egésznek hogy azok az emberek, akik hát képviselnek engem valamilyen módon, azoknak az embereknek a hatalmát és hatáskörét korlátozzuk valamilyen módon, és, és a, a döntéseknek a, a megfelelő hányada, azt, amit el tudunk döntés meg tudunk oldani, kerüljön a, a közvetlen ö, ö, ö, rendelkedési köreibe. Hát ezt lehetne csinálni. Most Magyarországon annyira messze vagyunk ebből a pillanatban hogy tulajdonképpen beszélni is lehet volna, mert egyált, majdnem egyáltalán, nem létezik. Hát a, ennek a közvetlen demokráciának... Egyébent a törvény ezt nálunk lehetővé tenni? A... Tehát ha én élni akarnék a, a, ezzel a részvételi demokráciával Elképzelhető jogaim egy részével legalább megtehetném? Ezeken valami azt jelenti, hogy megtehetném? Következő... Ha csak az alkotmányra meg az, az, a törvényekre gondolok, akkor talán ez lehetséges. Az alkotmány, alkotmányunk ismer egy intézményt, ami a, a képviselési demokráciát felülírja. Ez az intézmény a népszavazás. Uh -huh. Tehát elméletileg egy, egy, egy nem szeretem döntést egy népszavazással felület írni, tehát a népszavazásnak e, alkotmányosan elsődlegessége van a, a képviselet. Csak túl sok jöntés. kérdésben lehet igénybe venni, mert ahhoz túl a, a, a következő a népszavazással eléggé bonyolult és nehézkes is. A népszavazás az a ügymenet szempontjában a probléma, hogy négy akkor jelenik hogy valami zavartámad a gépezetbe. Tehát, tehát a, a megfelelő választott testület hozott egy döntést, ami nagyon nem tetszik, és ezért ezt, ezt überelni fogjuk másféle módon. Az igazi az, hogy ha testület nem hoz ilyen döntést, hmm. tehát nem arról van szó, hogy egy rossz döntést valamiképpen meg tudunk akadályozni, hanem arról, hogy ne legyen rossz döntés. Tehát a képsői ez volna a lényeg. Most ez, hogy ne legyen rossz döntés, ezt a dolgot messze menően nem tudja biztosítani a, a jelenlegi magyar. Ez ott létezik az egy utcai tüntetés, meg a barikád, hát blokád, meg mindenféle, szóval léteznek ilyenek is ezek a fél legalitásnak lévő, a felső, felső Ugye, mm. Hát a polgárából is azt jelenti, hogy nagyon nem tetik nekem, amit a vezetők csinálnak. Na most a lényeg az, hogy ezek, ezek valamennyien mind működési zavarok, még a népszavallás magát is beleértve, tehát nem erről van szó, azt kéne biztosítani, hogy közvetlenül valamilyen módon a folyamatokban lehessen és folyamatoknak azokban az elményben, amiket őket személyesen is érítik. Most itt van egyébként a metropolis probléma, mondjuk Uzefes probléma is. Ezek a folyamatok annyira bonyolultak, hogy olyan nehézkes, áttekintetlenek, hogy ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy, hogy melyik szinten kell egy-egy dolgot eldönteni. Természetesen... de talán az, hogy a tudás hatalom. Tehát ha mondjuk, csak vegyük ezt a parányi időt, amit mi a, a, a kifelé ugye tudunk ezekről a témákról beszélni, tehát úgy, hogy másokkal. Ha ebben találnak az emberek olyan információt, amivel az ismeretük, a tudásuk, a látás módjuk megváltozik, akkor ezzel a tudással ők tudnak kezdeni valamit. Hisz más, máshogy tudnak hozzáállni a dolgokhoz, nem érzik magukat átvágva, ha mögé tudnak látni. Most így a, pontosabban látják, hogy hogyan van. őket. a dolg az, amit, amit hát uh -huh. szerintem elég elibázott módon a negyedik hatalmi ágnak mondanak a, a, a médiumoknak a hatalma. Most, amikor a médiumok enterbe hazudnak, nem igazán tetszik nekem ezt, hogy negyedik hatalmi ág, de bevet, bevet elképzelés. Tehát a médiumokkal a, a következő a probléma, és megint visszaérkezik, mondta kukoli mesterhez. A probléma az, amit a régi cigánklimások mondottak, hogy aki fizet, az rendeli a nótát. Minden médium valakinek a birtokában van, és ez a valaki jogot formál arra, hogy megmondja, hogy, hogy mit ír az újság, mit játszol a televízió, és innentől fogva tulajdonképpen vége a demokráciának, mert, mert a demokrácia azt jelenti, hogy valamilyen kollektív döntéshozatal most a minden döntésnek alapvető feltétele, hogy aki dönt, az információs helyzetben legyen. Tehát azt nem lehet döntésnek elfogadni, amikor valaki tudatlanul a, a fontos lények nem ismerésében hoz valami döntést. Akkor azért mi pont annak a szerencsés néhány mérünknek vagyunk a, az egyike, aki megteti azt, hogy, hogy őszintén beszél, tehát nincs senki, aki meghatározná, hogy, hogy milyen, milyen véleményt kell közvetítenünk, hisz... hisz Végülis ez a demokráciánk benne van ez a lehetőség, és lehet élni vele. Igaz, hogy pénzt nem adnak hozzá, és a korlátozottak a lehetőségek összehasonlítva mondjuk egy országos sugárzású bármivel, de megszólalhat. Nézd, ez a kommunista rendszerhez képest az annyiból fejlődött, hogy rájött arra, hogy ilyeneket, mint, mint mi, nem muszáj esre, internálni, dumájának csak kimegy a gőz belőlük, nem veszélyeztethet semmit. Amíg nincs hátul mögött pénz, tehát amíg nincsen szó arról, hogy ez a beszélgetés majd a magyar televízió főműsorében el, addig nem baj. Az a néhány tucat ember, aki ezt hallja, az sokféle útja fog zavarni. Szóval a dolognak ez a logikája, ezt szívesebben nem azt szeretnénk, a... hogy zajjanak vizert igenis. <gül> <gül> Vagyis emeljék fel a hangjukat, és, és ezt a fajta alulról építkező demokráciát képviseljék, és, és álljanak a sarkukra, és ne hagyják magukat. Én, én nagyon fontosnak tartom ezt a, ezt a demokrácia defini definiálási problémát. Ugye mindig vissza is tértünk a elmúlt 5 év alatt, vagy hat év alatt. Ez rendszeres. Ugye a maga a városi együttműködés is egy egy, hogy mondjam, tehát ezt a kérdést állna feszegeti. Én úgy fogom föl ezt a demokráciát, tehát Bibo után, bár remélem, nem sértem meg a, a Bibo István hagyatékát, tehát, hogy ez egy társadalom vezetési, társadalom működtetési technika. Tehát, hogy nagyon sok boga van, ugye a leglátványosabb és azt kell mondanom, a legbrutális, a legnyersebb ez a, ezek a szavazások. Népszavazás, párt, országülés, parlamentális. Én is azt gondolom, hogy ez nagyon elfedi a valóságos demokratikus tartalmat. Mert végül is én azt gondolom, hogy a demokrácia az arról szól, hogy bármilyen kérdésben minél nagyobb közös ö, egyetértés alakuljon ki. És ez átmegy egy, egy mozgásformába. És ez a kérdés majdnem mindegy, hogy családon belül utcába, kis vállati vagy akár egy zenekarban történik. De tud... nem lehet sürgetni túlságosan. Igen, csak azért mm -hmm. azt, azt, azt hoztam a zenekarép példát, ugye, nagyon jó, hogy a felének a zenekarép próbá, hiszen az a filmjében nagyon jól kijön, mm -hmm. hogy ez a diktatúra-demokrácia e, összefüggés. De mégis úgy van, hogy, hogy természetesen a karmester a főnök. Tehát ő mondja meg, mint egy vállalatnál is, ugye a tulajdonos mondja meg, hogy mit kell csinálni. De hogyha ő nem kéri ki, a alkalmazottak zenészek, munkások, beszállítóknak a véleményét. Hogyha ez folyamatosan nincs, ez a oda-visszacsatolás, akkor az nem fog jól működni, mert előáll úgy ez a mini diktatúra, úgy ezek a kis zsarnokságok, amit a Bandi mondott. Tehát én azt gondolom, hogy én is a részleti demokráciát tartom időjárat útok. Sőt, én azt gondolom, hogy ez az emberi élettel összefüggő egy szerves fejlődési folyamat, hogy, hogy előbb-utóbb az emberek az érdekeiket valamilyen módon képviselik. Ha máshogy nem, nem mennek el szavazni, vagy nem tudom ki mennek tüntetni, és ugye megint valamilyen bank meg biztosító ellen tüntetnek. Tehát ennek ez a problémája, hogy ugye a médiasegítsége nagyon eltolható ez a, ez a kritikus pont, amikor fölháborodnak az emberek Tehát én azt gondolom, hogy ott ott kezdődne egy igazi részre demokrácia, ami szintén, tehát most lehet, hogy egy fordulat itt a beszélgetésbe, de azt gondolom, ennek is a pénz az alapja. Tehát miközben ostorozzuk a pénzt, hogy azt tönkre teszi az életet, városokat, stb. én azt gondolom, hogy itt is arról szól minden döntés. Tehát ha veszünk, az én kedvenc hasonlatom a társasházi, meg az utcaközösségek. Tehát ott ugye kőkemény viták vannak minden alkalommal, száz 100 forintokon, ezer forintokon, hogy mire fordítsuk, a tetőt javítsuk-e meg, vagy a beerlatet, hogy kicserjük-e az árakat, fölállítsanak e tévfigyelő kamerát az utcába. Tehát amíg ez nem áll elő, ez a helyzet, hogy az emberek úgy érzik, hogy maguknak kell a kezükbe venni, miközben persze jogosan mondják azt, hogy de hiszen ott az önkormányzat, ott a rendőrség, és ott az állam, tehát ugye ez is egy zavaró tényező, hogy vannak intézmények, amelyek nem töltik be a... A, a funkciójak, ugye nincs közbiztonság. Tehát az emberek maguk kezdik el kezükbe venni. Hát ugye nagyon szép történő példa, ennek nagyon sokszor szoktam hangoztatni, hogy a vadnyugat vagy Ausztrália benépesülése, ugye a legnagyobb gazemberek mentek arra, sőt, hát ugye Ausztráliában azokat vitték, akiket már otthon se lehetett börtönben tartani, nagyon annyira veszélyesek voltak, és abból lett, hogy a szinte a legtisztább, hogy mondja, a modern korban a legtisztább demokratikus közösség példák ott alakultak ki, ugye Ausztráliában, aki nem vezeti vissza valamilyen harami jár a családfát, az nem is igazi Ausztrál, de ebből jött ki, ugye az erők összefeszültek, és szép lassan kialakult egy olyan típus elrendeződés, hogy az érdekek, értek, értékek megfelelően megkapták a helyüket. Én ezért mondtam az elején is, ugye ezt az ősi görög város alapítást, hogy ezt nyilván ott is ordasztóan egy polgárháborúk után, de rájöttek arra, hogy én egyszerűen kell ezt elosztani, hogy mindenki azonos teleket kap, sorsolás útján, és mindenki azonosan vesz részt a, a közös e, ügyek finanszírozásában, és ezt rendkívül fontosnak tartom. Itt egyszer volt egy, ugye befejezem nem akarok anyag beszélni, egyszer három-négy évvel ezelőtt az összem, voltunk itt a, a Gézával, és én beszéltem a, az erdélyi és széke erőtemplomokról, amiket pont ennek a a csodálatos, ezt a jelenséget akartam megragadni, hogy, hogy minden, minden társadalmi funkcionak megvan a helye. Ugye a hitnek ott van a templom, a várfal, ugye a védelem, a raktár, ugye az élelem raktár, az iskola, oktatás. És ez mind együtt tudta biztosítani. És az olyan erőt jelentett ez az erőtemplom, hogy ott még az ostrom alatt is volt az oktatás, Ugye nem lehetett ugye, a lurkokat elengedni. És ezek a néhány száz vagy néhány ezer fős települések több tízezer seregeket vertek vissza. Tehát nem volt az a, a kijeztetés vagy az a, a mondtam, fenyegetés, ami őket ebből eltántorítani. És mi volt ennek az alapja? Ugye a közös, a magán és a közös tulajdon egysége. Tehát is az a, az a hit, hogy mi ennél csak rosszabb helyzetbe kerülhetünk, hogy valaki te bejön. Mert ezek az érdekek és a pénzek Egyelően vagy egyenlőtlenül, de valamilyen arány szerint el voltak osztva, és ez megfelelt a, a, annak, annak a közösségnek. És ugye, hogy bomlottak föl, amikor 45 után, ugye, ette csak államosották és szétvették ezeket az autonóm közösségeket. Akkor úgy gondolták, ugye, az erdélyi százszok, hogy hát akkor 800 év után visszamegyünk. Szóval mindent kibírtak addig, de ezt, amikor elveszik, ugye, a tulajdonot, az a saját munkája fölötti rendelkezést abban a pillanatban szétesik menni. És ezért nagyon jól is tudták ezek a diktatúra, ugye <gül> ezek a városrombolók is, hogy mit kell tenni. Nos hát, kicsit a korunk felé közeledve, azt mondózhat bennem folyamatosan, hogy mi van most ezzel szemben. Konkrétan Újbözlük a Rúgba Zikai Társaság Budapesti elnökeként próbálta megszervezni szakmai beszélgetéseket tervezett fejlesztésekről. És visszapattantam mindannyiszor, mert vagy az volt, hogy még nem aktuális erről beszélni, mert még a döntések nem születtek meg, vagy pedig, hogy már itt minden eldöntés és már ismerő beszélni. Ez ment. És amikor rákérdeztem, hogy de hát kötelező egyeztetni, tehát ugye van egy előírás, hogy társadalom egyeztetés, akkor én eddig is ismertem ezt az egészet, Tesen formális, tehát uh, rengeteg helyre kell megküldeni hivatalból ugye ezeket a terveket, de mikor? Amikor már a szakhatósági vélemények is már minden megvan, és uh, akkor egy ilyen fázisban megkapja a, a különböző civil szervezetek, megkaphatják, de hát ebben a fázisban már miben szólhatnak már De meg is kapják valóban? Uh, az értesítést hogy egy ilyen, uh, ilyen terve készül, és hogy lehet véleményezni jobb esetben magát a tervnek is valami fedelkoncepcióját. koncepcióját. Na most ilyenkor már csak adba lehet szögezni, hogy most épüljön még kerékpárút, vagy esetleg több Nem azt tudom, az hogy a gyártmányért játszókér... uh, hirdető tábláján kirajzszögezik, mert Olyan legtöbbször ez van. történik. Olyan is van. Mint, hát, a, mint a bíróságon a, a, a megkeresést ezik a bíróság falára, hogy XY nem jelent meg, és, és hogy jelenjen meg. De biztos arra fog járni. Na, szóval körbe ez megy, hogy a rendszerváltás korú nagy hangsúly fektettek arra, hogy demokrácia legyen, és Mindenkinek a véleménye minden figyelemben legyen véve, és ennek megfelelően borzasztó, bonyolult szabályozással ezt meg is, meg is teremtették, a kereteit. De teljesen formálisan szóval. uh, megyett egész, tehát nem akkor, a, a, nem a koncepcionális fázisban kapják meg a város lakói, tehát a választ a polgárok, hogy mi fog épülni, vagy mi fog történni, amikor még érdemi döntéseket lehet hozni, illetve kell-e bármit is csinálni, no, kezdjük az is azzal, hanem már minden részlet a helyénre kerül, és majdokképpen minden eldölt, akkor formálisan. E Ez megy. Mondanom kell most valamit, amit én rémtörténetnek e tekintek, e mert arról szól, hogy a rendszerváltás miképpen fejezte le a demokráciát. Így. A történet a következő a 80-as évek végén már eléggé kinyit az embereknek a szája. Mindenféle, főleg közegedési fejletési lakossági tiltakozások, fórumok, gyűlések, felvonulások voltak. A közlekedés szervezői megrettent ezektől a dolgoktól. A politika a hátuk mögött. Ezek a tervezők érezték, hogy most baj van, akkor ott hagyják őket a macsba. Úgyhogy rájöttek, hogy ezt így nem szabad tovább folytatni, hanem helyette beszélnék állokkal a lakossági és szakmai szervezetekkel, akiknek véleményük van a dologban. Most, hogy miképpen lehet ebből is koncepciót csinálni, annak a metódus, metódusát is kialakították, és a dolog elkezdett működni. Következőképpen történt a dolog. Hát beszéljünk először arról, hogy, hogy mi a helyzet. A, mondjuk a is helyzet, mert arról van szó. Összejött egy óriási grémium a műegyetemnek az auditorium maximum megtelt emberekkel, és órák hosszat folyta a, a, a helyzetértékelése. Hozzászólások voltak egymáshoz a helyzetértékelés, végén aztán a elhangzott tárgyalásról készült egy tulajdonképpen hiteles jegyzőkönyv, a, a jegyzőkönyvet a, a hosszú sokkorás megbeszélés végén felolvasták, és két év múlva következő, amelyik azzal kezdődött, hogy felolvasták az előző megbeszélésen készült jegyzőkönyvet. Itt azonban már a, nem a helyzetről, hanem a problémákról és az értékekről volt szó. Itt megint egy hosszú, még hosszabb vita keletkezett, a dolog megint lezáródott azzal, hogy jegyzőkönyv, és, és a következő, azzal folytatódott két hét volt, egy hónap múlva a következő összejövetel, hogy na, hát ezek a problémák értélok is az értékek, hát akkor tulajdonképpen beszéljük meg azt, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy ezek a célok és értékek megvalósulnak. Na, megint egy hosszú, most innen, körülbelül idány jutott a folyamat, innentől ö, kezdődött volna az az rész, hogy mi történik Budapesttel tulajdonképpen a közlekedésével, mit kell csinálni a felszíni közlekedéssel, mit kell csinálni a metrókkal, mit kell csinálni a gépkocsi forgalommal, mit kell csinálni a Budapest átmenőforgálommal és így tovább, Úgy nagyjából ezek már kezdtek kialakulni, és ezen a módon egy, halatlanul, korszerű tervezési módszerrel ö, ö, kezdett kialakulni egy olyan rend, amivel Budapesten rendet lehetett volna teremteni. És most finna a történet. A, ebben a percben történt az, hogy megválasztották úgymond demokratikus módon a, az új önkormányzatokat. Az önkormányzat pedig azt mondta, hogy én vagyok az illetékes, a nép én helyezte a bizalmát, vigyétek a fenébe az egészet. Ezt az egész dolgot, amiről beszéltem, egy az egyben kidobták az ablakon, és ráadásul ez demokráciának nevezik. Mm -hmm. Na hát ez a rémtörténet, kérem, innen, innen indultunk el, és, és voltaképpen ez az, ami nem változott semmit. Tehát én, én ezt a, a mai Magyarország rendszeret nem szívesen mondom demokráciának, még a megfelelő szó nem alakult ki rá, de demokráciának semmi semmiképpen se tartozom ilyen előzmények után. Az volt a demokrácia, kérem, amiről az előbb beszéltem is, amit megfojtottak. Most egy kis zenét fogunk kérni. Nagyvárosi dilemákat a Teják a Géza Miklós Mikló Szentrevar Völthős Béla, a századik adás, öt éve, több mint öt éve hangzott először a nagyvárosi dilemák, és ad mondjak, itt még valamit, hogy azánk nem csak telefonálni lehet, ugye két telefonál számunk van, amit még elmondok, de most már igazán csak rövid időnk lesz, úgyhogy itt még nagyon sok hozzászólni van, de valami nagyon jó. Mondanak, akkor örömmel veszik 489 vagy 030 289800 SMS-t is lehet, hanem van egy honlapunk is már a műsornak. Most az első bejegyzés a műsor előtt 20 perccel került rá, ajánlom a figyelmükbe. Nagyvarosi, nagyvárosi, ugye, nagyvarosi.civilradio.hu tehát ez a civil rádión belül nem az, hogy VVV-kel odaír, hanem a helyet odaírják azt, hogy nagyvarosi.civilradio.hu és akkor meg fog jelenni a műsor honlapja, amin rajta lesznek azok a műsorok, amik elhangzottak, és egy pár kiegészítő információ, és meg lehet még sok mást is rá rakni, és főleg pedig a hallgató, aki úgy érzi, hogy szeretne valamit megosztani velünk, az ott elmondhatja, tehát hozzá lehet szólni, és ezt áttal is lehet gazdagítani a nót, úgyhogy ez mától él. Úgyhogy a századik adás eb az, a, az az első alkalom ennek a honlapnak is. Tessék! Szóval ott van, hogy olyasféle, történt, olyasféle történt itt a rendszerváltás körül, hogy ö, voltak minékünk hihetetlenül nagy és, és világra szóló értékeink a társadalom működtetését illetően. Ö, ezt nem akarom így részletezni, csak, csak említeném, hogy az a társadalmi szervezési hagyomány, amit egyrészt Bibó Istvánnak az említi munkássága, másrészt pedig 1956-os magyar forduló a a szervezési gyakorlata mutatott be, és ami továbbfejleszhető lett volna, és egy olyan típusú államberendezkedés jöttett volna ki ebből, amelyik megoldotta volna helyből mindazokat a problémákat, amelyek most pillanatják a világ valamennyi országát nyomasztják, és, és, és és veszélyeztetik a, a, a rendes működését. Azt lehet látni, nem csak nálunk van ilyen probléma, hanem más Hanem elért mi azt csináltuk, ezt az egész értékünket kidobtuk az ablakon, és adaptáltunk helyette egy olyan rendszert nyugatról, amelyikről már ott is tudják, hogy rosszul működik. Tehát, tehát a mi, mi potenciálisan meglévő jó adottság olyan helyett átvettünk egy valamit, ami rossz működő képességű. Az egész világon minden a gazdasággal a munkanélküliség kezelésével, a pivot az egész világon mindenben semmiféle saját hagyományt nem folytattunk. Mindent, ami, ami létre lett Magyarországon, mindent kitudunk az ablakon, és átvettünk helyett olyan dolgokat, amiről mindenki tudta, hogy rossz hát, hogy csak a munkanélküliség maradja. Már, már az egész világ arról beszélt, hogy ez a a munkanékű támogatási rendszer, amit nyugodtan csináltak, ez rossz, és nem megy tovább. Hát, ha rossz, akkor nekünk ez kell. Hmm. És át is vettük. Hmm. Na most a, a, a dologban most a, a közakorlatot illetően hát csináltunk egy olyan alkotmányos rendet, amely alkotmányos rendben kiderült az, hogy a végrehajtó hatalom egyrészt megdönthetetlen, másrészt minden hatalma megvan arra, hogy összes egyéb hatalmi ágat maga alá most ennek a dolog részletei, tehát hogy mi történt a, a, a, a rendvédelemben, mi történt az igazságszolgáltatással, mi történt a törvényhozó hatalommal. Tehát egyáltalán elméletileg a, a, a kormány, mint végrehajtó hatalom alá van rendelve a, a, a törvényhozó hatalomnak. Most a, a, a, már elhangzott... A, a, Befolyásos vezetők szájából olyanféle emlékedés, hogy neki tulajdonképpen nincsen szüksége a kormányra, tulajdonképpen parlamenthez is nincsen szüksége. Egyébként valóban minden kell ott 300-valány képviselő, amikor mindenki úgy utcsa, mint a frakcióvezető. Hallottam a javaslatot, hogy elég ott van öt frakcióvezető, aztán adott pillanatban megnyomja a számára kijelölt gombot. Most, most, ezt a, most ezt a rendszert összetéveszteni egy valóságos demokráciával az endküli farkas fagságot jelent, de egyébként a helyzet az, hogy az emberek ezt érzékelik is, tehát a, a, a, a parlament ma Magyarországnak a legutáltabb szerve, aki nem tudna. Ez a demokratikus választott parlament, ami húsz évvel ezelőtt a jelszavunk és büszkeségünk volt, ezt megvetik. Megvetik, tisztelt parlamenti képviselő, aki hallja netán véletlenül elszavogat. Legyen tisztában, hogy önti, mint ennek a testvények a tagját, közmegvetés jövezi. És ezt, te, ezt, ezt bocsánat, ezt nem Miklósi Endre a véleménye, hanem ez, ez statisztikai fölmérés. Tehát ez közvéleménykutatási kutatási eredmény, csak hogy ne vagy valaki félreértse ezt a megjegyzést. Most kérem, ja. ö, ö, aki ebből arra következtet, hogy mi magyarok szolgolelkők vagyunk, és mi a diktátor után vágyakozunk, ki kell ábrájtom, szó sincsen semmiféle diktátor után, a magyarok nem vágyakoznak. Sőt, meg kell mondani, a magyarok a demokrácia után vágyakoznának, csak hogy nem, ki, ne, nem tekintik ezt, ami nálunk van demokrácián. Most ebben a helyzetben természetesen aztán mindenféle funkció aztán fel is volhat, mondjak, csak egyáltalán össze-vissza zavarodott funkciók közül. A köztársasági elnökünk most ebben a pillanatban a civil mozgalmaknak az animálásával, szervezésével is és e, lelkesítésével foglalkozik, ami tiszteletre méltó elfogadható tulajdonképpen, de a köztársági elnöknek nem ez volna a dolga, hanem az volna a dolga, hogy ezt a teljesen megrodjant politikai és jogi rendet segítsen helyreállítani. Te, e, ennek a rügynek az érdekében nem igen e, csinál semmit, nem is tehet, mert így szól a alkotmányos e, játékszabály, hogy, hogy erre semmiféle e, érdemi hatalma nincsen. Na de kérem, e, akkor ha ez így van, és e, attól tartok, valóban így van, akkor miféle alkotmány ez, amelyik e, ilyen viszonyokat e, alkotmányosan törvényesen tesz lehetővé? Szóval, e, itt valami rendkívül, rendkívül nagy baj van, és azért nem is akarok lejjebb menni az alkotmánynál, mert ez egész az alkotmányban gyökerezik, azt látni kell, mert az alkotmány az alapja az összes többi uh, törvényes uh, rendek és, és, az, és az egész ország működésnek. Tehát ha itt ilyen alapvető bajok vannak, akkor, akkor ez aztán az egész működést uh, eltorzítja és, és elmondja. Szóval az, hogy, az, hogy minden további nélkül lehet kell tűnődni, hogy, hogy eladják Magyarország vízkeszletét. Nem tudom, hogy áll a pillanatban, de, de attól tartok, hogy, hogy, hogy uh, alkalmányosan végrehajtható. Amikor, uh, nem tudom, mi a helyzet azzal a, a, a lépéssel, amikor van amelyik vezetőnk bejelentette, hogy a, a, a csőd elhárítására fölvett világbanki kölcsön ellenértékében elzállósítja Magyarországot. Szóval, nem tudom, hogy hogyan egyezhető ez össze a hegyáltalán, de miután senki nem tiltakozott ellene alkotmányos formában, attól tartok, hogy a magyar alkotmány még egyébként is bele. Most ami megy azért így, így nagyba azt kicsiben ellenben ö, egészen szemtől szembe látja az ember. Ugye mi nagyon sokat foglalkoztunk a 6.-7. kerületi ingatlan amik ma már ö, hivatalosan is ingatlan ugye amikor még mi beszéltünk róla, akkor a határán voltunk a rágalmazásnak, hogy erről beszéljünk, de ma már ez egyszerűen egy újsághír, és, és letartóztatott és éppen előzetesbe levő ö, ö, polgármesterrel, de hát gyakorlatilag ugyanez, amit te mondasz, kicsiben mondjuk a kerületben, az önkormányzat ugyanúgy viseltetik az önkormányzati vagyonnal, és ugyanígy ö, ö, nem képviseli a, a, a választóinak az érdekét. A állami számvevőség Pedig a... ott, bocsánat, úgy tűnik, hogy ott már nem is az alkotmány teszi ezt számra lehetővé, hanem egész egyszerűen ez a, a rendszernek a gyakorlata ilyen. Tehát, tehát ott... ott hisz még, ott, még, még az ügyészség még be is tud bizonyos ponton avatkozni. Nyilvánvaló alkotmány szinten az ügyészség nem tud beavatkozni egy, egy politikai döntésbe nem tud beavatkozni. A, de a Számvevőszék egyike a, a tisztességesen maradt magyar intézményeknek is. A számvevőszének van egy olyan jogosítványa, hogy, hogy folyamatosan vizsgálhassa az önkormányzatoknak a, a, a pénzügyeit, tehát a, a bevételhez hasonlók, hogy, hogy mire költötték a pénzt. De hallottam a számvevőszék elnökét egyszer pár évvel, hogy melankolikusan azt mondta, ennek az egésznek semmi értelme nincsen, mert őnek nincsen jogosítványok arra, hogy megvizsgálják az önkormányzat vagyongazlálkodását. Hát innentől fogva, innentől fogva aztán most hát ilyen, ilyen törvényes rendszer, amelyikben a, a felügyelet, a kontroll nem tered ki arra, hogy hogyan gazdálkodnak a vagyonnal. Hát ez nem ír az világon semmit. A következő, a, a modern államnak Valóban volna egy alapvető funkciója. És ez a funkció e, pontosan az ellenőrzés lenne. Tehát azokat a különféle szervezeteket, amiket a, a állambolga létrehoznak a gazdasági szervezetek, vagy önkormányzati szervezetek, vagy akárműsorák, ezeket a szervezeteket ugyan én hoztam létre a saját akaratomból, de mégis szüksége van arra, hogy ezeket az embereket, akiket megválaszolunk, ezeket valaki kontrollálja, ellenőrizze. E, én nagyjából megbízom benne, de hát én nem tudok naponta utána szalni és nézegetni a zsebét, hogy üvegből van vagy sem. Tehát kellene olyan szervezet, ezt megbízhatóan végzi, és a modern államnak pontosan az volna feladata, hogy ezt a funkciót a maga intézményével betöltse. De hogyha ilyen módon nem tölti be. Tehát ha például kérdésnek tekintjük azt, hogy mit csinál egy önkormányti vezető a vagyonnal, mert Szemlált eddig az volt a nézet, akkor, akkor kész vége. Tehát, tehát itt tulajdonképpen tulajdonképpen itt összeomlott a, a, a gazdálkodási rend, tehát egyébként valamik letartott vezető mocsogott is is félét, hogy hát én vagyok az ők, amit vezetője, és úgy gondoltam, ha csináltok ezzel a vagyonában, amit Saját vagy, Hát a saját vagy, a saját, vagy, saját, vagy, saját vagy, igen. Jó, ö, fölteszem, fölteszem az illetőről azt, hogy, hogy alapvető jogi tájékozatlanság is van a dolog hátterében, de mondjuk az igazság az, hogy ez már nem jogismeret kérdése, van az ember, mert természetes erkölcsi érzék minden jogismeret nélkül egy hatelemit végzett emberben is megvan az erkölcsi érzék, az is totális egy velünk született valami, úgyhogy ez még csak jogismeret se kell, bár az én szerintem az járt, hogyha egy felelős vezetőnek, aki milliárd, milliárdos értéke fölött rendelkezik, minimális jogismeretei léteznek. Hmm. Ezt pár éve bánadunkban azt próbáltuk javasolni, hogy szerint a választáson kizárólag olyan emberek indulhassanak el, akik közigogatási alapvizsgát letették. Mégis a képtelenség, hogy én, mint beosztolt tisztviselő, nekem tőlem meg, megkövetelik ismereteket. Az a politikus vezető, aki nekem parancsol, annak nem kell ismernie semmit, hanem benne engem utasított mindenféle hogenes dolog. Most itt van még egy tényező, hogy az ellenőrzést említettek. Oké, ez lehet intézményes, és tulajdonképpen ideális volna, hogyha jól működő intézmények lennének megfelelő jogosítványokkal. De ha nem intézményes, akkor is az állampolgár valamilyen formában kikövelhettelheti magának a, a, az ellenőrzés jogát. Mert mondjuk a tüntetést azt nem tartom ellenőrzés jognak, az csak az elégedetlenség kifejeződése. De ha mondjuk az a 50 ember az önkormányzati polgármesteri irodájával állít be és azt mondja, hogy innen pedig addig nem megyünk el amíg ezt nem látjuk és nem magyarázzák el az egy egészen más kérdés, persze kérdés, hogy ilyenkor a rendőrséget nem hívhatják -e ki de az a gyanúm, hogy igazából nem tehát ezek azért vannak olyan határok, ahol az ember, ha nem lépi át mondjuk az erőszak, stb. határait, akkor, akkor megkövetelheti a, a jogát, csak ehhez nincs bátorság. És, és, hogy... és itt egy másik kérdés, itt ha visszazetnék kanyarodni egy gondolattal, lekem legalábbis így jön össze, amikor a város szakralitását említettétek, hogy abba kell egy lelkület, ami nem csak az alapítónak él, a lelkében, amikor a város létrehoz, hanem a, a város minden egyes polgára ennek a, hát mondjuk szent vagy felemelő érzésnek a, a birtoka. De egy elidegenített ö, közegben, amit szintén ö, Miklós Endre azért egy órával ezelőtt eléggé szépen kifejtett, ugye, amikor az idegen ö, a pénz megépíti a, a saját helyedet, átépítést, téged tulajdonképpen otthontalanná tesz a saját otthonodban, mert véleményedre nem kíváncsiak, akkor ezek az emberek lehet, hogy elveszítették ezt a ezt az erőt, ezt a belső hitet vagy képességet, hogy a saját hitüket vagy a, a magukat egyáltalán meg tudják védeni. Nem tudom, hogy ezt, ezt ti hogy látjátok. Én ott akarja, hogy mondtam korábban, hogy, tehát, hogy én szerintem itt is a pénz és a vagyon működít a demokrácia, és tehát hogyha ezt el, elvették, ugye utaltam el az erőtemplomoknál, vagy a településnek, hogy ezt elveszik, akkor nincs nincs, hogy mondjam, olyan erő a, a polgárban, hogy ő felszól, amely sem lehet, tehát nem is lehet ezt elvárni, tehát ez kvázi, hogyha most egy öntudatos polgár bemenne az önkormányzat, hogy számon kérne valamit, ez körülbelül ilyen zsándárki művelet lenne, mert gyakorlatilag semmi értelme, gyakorlat értelme, csak visszatérnék arra, hogy, te, hogy a, a, összefügg ezzel a közösség szentségével, hogy most foglalkoztam egy időben jársággal, és ott van egy olyan, amit minden jársági nebulónak meg kell tanulni, ez a predempció, ez a visszaváltás vagy megvásárlás. És az arról szól, hogy a valamelyik örökösödési háborúban a habzurgóknak elfogyott a pénze, ugye ezek önálló kapitányságok voltak, ugye a jászság, és ezt a jászságot ezt a német lovagrendnek elzállagosították a jövedelmet, azt most odaadták a német lovagrendnek a cserébe, gondolom valamilyen támogatást kaptak valamilyen örökösödési Hercel És megelégeredte a jársági nép, és nem tudom én, 30 vagy 40 év után elhatározta, hogy megváltja magát. Tehát minden egyes család a maga kis vagyonkájával, vagy maga kis jövedelméből eltette egy bizonyos részt, lehet, hogy hitelt is öltek, nem tudom, de a lényeg az, hogy a Visszavásárolták a saját szabadságukat földjöket. Én ezt ma elképzelhetetlenek tartom. tehát ha hát sokszor, nem sokszor havi 30 mondtam, ezret kéne. a kölcsön törlesztésére visszaadni. Valaki, aki mondjuk ízéből minimál nyugdíjból él, ugye ez már escape, Igen, tehát, de oda akarok visszatni, hogy, hogy a közösségnek meg volt egy olyan mm -hmm. rendkívül előterjes, volt egy önfinanszírozási hagyomány, vagy önigazgatási hagyomány, ami csor volt, és egy második, harmadik generációban is élt tovább, elhatározta, hogy visszavásár. Nyíregyháza a hasonló volt, aztán Katán Kassa városától váltották meg magukat. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ma ez szinte felvethetetlen, hogy, hogy valamelyik település azt mondja, hogy én visszavásárolom azokat a földeket. Sokszor beszéltem itt, hogy ö, ö, van egy Balaton környéki terület, ahol ugye nagyon értékes víz van, és ez állandó probléma, hogy ez a nemzetközi cég ezt gyakorlatilag a kizsákmányolja azt az ásványvizet. És sokszor fölvetjük, mondogatjuk, hogy ez így nem helyes, és már, nincs, már, már olyan érveket is elhangzanak, amik ugyanúgy elmegy a fülek mellett, hogy egy Beduin, egy, egy, egy baskír, egy tatárnak több köze van a saját ásánykincséhez, mint Magyarországon a vízhez bandi is fölvetett az előbb, hogy a vizet fogják feladni. Tehát ez ugyanaz a vagyon, mint, mint a házhely, vagy, a, vagy bármelyik erdő, vagy közlegelő volt réged. Hát én én azt gondolom, hogy valóban nagyon messze vagyunk ettől a intézményes demokráciától, amit ugye a Banni van, de én is azt gondolom, hogy a demokrácia, mivel ez egy technika, tehát ez az emberekben, mivel ugye az életöztön, meg az, hogy valaki előbb jusson és védi az érdekét, ezeknek kell valóbb több összeállni, és ez nem egy másod csak alulról. A tragédia szerintem az, hogy, hogy, hogy ne katasztrofa után döbbenjenek rá. hogy ez az érzekletes példa erre a Kereszt filmbe a második, harmadik részben, amikor már mindenki kírtotta a családját, a másiknak a családja, és most csak mindenkinek egy fia maradt, ugye, mely ugye egy szent dolog ugye a, a mafiában, összeültek, hogy most akkor osszuk föl a terepet, amit megtehettek volna tíz évvel korábban is, és megvolt volna a családja, de kell egy olyan kataklizmának, ami, ami után rájöttek, hogy mégiscsak tárgyalatlanál jobb vagy, ugye ez volt a bosznéi háború idején, úgy ott a határokat, csak hogy meghalt 500 ezer ember. Talán a város szaká és szetevői felé ugye te is mutattál ki, hogy ez a, ebbe a nagy zajba, ami most minket körülvesz, nem is eztük ezt észre. Sőt, még, még vannak ilyen hangok is, amelyek a város unblock bűnöstként állítják be, és a népi kultúrában védik meg az egyedüli üdvözítő és egyedüli értékes hagyományt, és, és minden más az, az tulajdonképpen egy, egy csökerény és rossz. Na most itt, tehát az elejét felé visszakanyarodva kinek kimondani, hogy, hogy a város az a, a magas szellemiség és a szabad akarat révén a, a, a lehet tulajdonképpen a magas kultúrának a hordozója, megteremtője hordozója, és ez az, ami kisugázott a történelem során mindig is ö, a vidékére, a vidékre, és teljedt szét folyamatosan. Tehát a városnak a alapszerepe ö, mindig is ez volt, és ez kell megint, hogy legyen. Ha ez most nem így van, az apokaliptikus tünet. Ö, de szemelően nem szabad veszíteni, tehát nem szabad ö, abból kiindulni, hogy most éppen mit látunk a városban, mert ez e, tulajdonképpen a város rombolásának az eredménye, amit most itt látunk, egy rombolás alatt lévő e, városokat kihal ez a szakralitás. Hát akkor, ez én mondom, nem ne nyom. ki. De van, egy ott van a lélekben ez. Az igény is megvan az emberekben. Nyitott, nyitottak ebben az irányba csak e, nem e, kapnak útmutatást, illetve e, el, meg vannak vezetve mindenféle egyébben. És ez is nagyon sötét dolog, hogy, hogy mindenféle a töműkkel az emberek fejétele. tele, de valójában ki kell mondani, hogy itt ebben a 100. hadásban, hogy valójában mi az a szerencsétlen város, ami vémítettük, erre egy nagyon magasrendű szellemi központként indult, és kell megint, hogy legyen. Miklós, Endre. Kiment sőt nagyon a véleményedre. Hát, itt megint vissza kell térnem a KH-hoz a montekukori mondásához a pénzről, szóval a legfőbb zavart a fejekben a pénzuralma jelenti. Úgy is, úgy is, mint, mint hát ugye a pénz az, amelyik folyamatosan dezíformálja az embereket a világról, tehát magyarul a médiumok pénzért hazudnak, de hát én honnan fenéből tudjam, mi az igazság, amikor minden hazugsággal van teli. Tehát ez az egyik adó. Másik, másik pedig az, hogy az emberek a saját maguk belső értékrendjében sem tudnak a, a, a pénztől elszakadni. Mert a pénz ebből a szempontból itt már tudjuk, hogy csak annyit jelent, hogy egy pillanat. Hát illusztálem ezt, hogy, hogy mi az egy pillanat. 2008 végén már igencsak nyakukon volt a válság és a, a, a csődfenyegetés. Alapján ezt már, ezt már a mérimok se tudták lehazudni. Tehát elég benne voltak volt a közszorban. És ebben a pillanatban volt egy óriási karácsonyi válsár. Az emberek valósággal szórni kezdték a pénzt. Minden, minden tisztességesebb szakértő közgazdász óvaintett könyörögtek az embereknek, hogy most ne. Ne tessék költeni, tessék tezúrani, tessék, tessék őrizgetni az a kicsi és főképpen ne hitelt fölvenni karácsonyi hülyeségekre, annak a végképpen nincs érte. Nem, nem, nem. Az emberek vették fel azt a svájci franc hitelt, ami kedvezmények volt és már három év volt a minden közgazás sírva a hogy hagyjátok a svájci frani hitelt, vedő, bedől. bedől. Nem, nem, nem, vettük fel a hitelt változatlanul hülyeségedre, mostan tényleg volt, ebben a pillanatban körülbelül fél millió ö, olyan hitelező van, aki ki van a téve annak, hogy kiteszik őket az utcára. Helzáló bejegyezve a a lakásukra, puf, nem tudnak fizetni. A kormány egy darabig kaparázhat, tehát van a bizonyos hogy közpénzből ezt a dolgot egy darabig rendbe tartsa. Ezek a lehetőségek ezáltal a körülbelül mostantól számítva másfél évig. Ha mostantól számítva másfél évig, ezek a hitelviszonyok nem rendeződnek, akkor bedől. Most mitől rendeződnek? Zúvanó repülésben van a gazdaság. Minden rájövedelem csökkenni fog. E, mitől rendeződjön másfél évben ebből a dolog is? Kérem, a hitel aztán olyan dolog, ami megmarad, e, a, a, olyan, mint a megmaradás elve, a kölcsönadott adóság, az nem vészel. E, Úgyhogy, úgy, ha ezt másfél év múlva befogják vashanyolódni, akkor lehet, hogy nem fél millió, hanem három millió ember kerül az utcára. Ebben a helyzetben vagyunk most, ebben a pillanatban, és ilyen. Helyzetnek az előérzetében szórták az emberek a pénzt teljesen megfontatlan módon. Az, azért mondom, a pénz, az, a pénz ilyen szempontból azt jelenti, hogy most ebben a pillanatban van pénze. Hogy, hogy mi lesz holnap, az engem már nem is érdekem majd csak ez valahogy. Amikor ez nekem azt is jelenti, ha én megpróbálom ezt mindig, mindig átfordít,ani magamba valami cselekvésé, hogy, hogy igazából ezt a változást ö, nem... A mások, tehát nem, a, nem annak a követelésével kezdeni, kell kezdenünk, hogy, hogy nekünk adjanak ezt, hogy csinálják ezt, hogy legyen más a törvény, hanem a saját magatartásunkat kell először elég gyökeresen megváltoztatni. Megváltoztatni. Ugye a múltkor itt volt Chuck Robert, és uh, azt mondta, hogy uh, egyfajta azkézisre volna szükség. Ami ugye, maga a szó is ugye rémisztően hat ebbe a a világban, hogy az aszkézés, az, hát itt nincs aszkézés. Hát az is annyit, hogy, hogy be fog következni. Tehát, tehát ez nem kérdés, hogy kell-e vagy nem kell, lesz aszkézés. Ha kell, ha nem kell, mindenképpen lesz, mert minden elfogyott. Úgyhogy ez nem az a kérdés, De ha ezt önként vád, akkor ezzel hát, meg is előződ a nagyobb problémát. Megelőzöd a nagyobb problémát, Igen. és azon kívül, azon kívül az az ember, aki a költekezését vissza a, a visszatudja szorítani az erősítő szinten, az az ember elégedetten fogja a, az életét tölteni. Az a valaki, aki kicsöppent a nagy fogyasztásból, értelmetlen petisfogyasztásokból, és úgy kell minimum szintre visszamenni, az egy megkeseredett, feldődött és felháborodott ember lesz. Egész életét nyomorúságosnak fogja érezni. Semmi különösebb oka nincsen rá akkor, hogyha felfogta, hogy mi az élete, és ő, miképpen kell leélni. De, de hogyha, hogyha ezt nem értette meg, a, az kér is a szörnyű dolog, akkor kényszerítik rá az emberre. Az is akkor jó, hogyha az ember őkét valamit. Általában a világ minden dolgával ez a helyzet, hogy a, a kényszer az ember. Márpedig az kérdés, be fog következni kényszerűségből. Talán itt a vége felé a műsornak egy kis rövid áttekintésre gondoltam, hogy Mik voltak a legfontosabb témáink, amik itt a századásban hát felmerültek. Eleje felé még azzal kezdtük, hogy a második mindennium című beszéltünk, ami közösen csináltunk még. Hát már jó pár évvel ezelőtt a 90-es évek eleje felé 92-94 között a főváros számára, szakmai értelemben eredményekkel politikailag annál kevésbé. Ezzel kapcsolatban sokszor beszéltünk Budapest jövőjéről, jövőképeiről. Ö, majd egy ö, előadásom kapcsán ö, beszéltünk a város mágiájáról, a városnak a szellemi tartalmáról, amit most is időnként fölföl -föl Volt egy külön adásunk, a, ö, általán me, külön ö, cikkbe megjelentetett, hát kvázi proféciáról, Titanikon nincs pánik, ami pontosan ennek a világnak a végéről szól, amiről most beszél Amikosi Endre. És hát szükségszerűen a Dunáról és a lakpartokról is volt szó, mint hogy több kezdeményezés volt ezzel kapcsolatban, részemről is. És hát közben, közben pedig mindig az aktuális fővárosi ügyek eseményei. A hatodik is utca, volt szó többször is, a város védelméről, Egyen. annak a szükségességéről, lehetetlenségeiről. Tehát ö, ö, igyekeztünk a, követni is ugye, az eseményeket azon kívül, hogy a, a szemelően nem, nem vesztjük el a, a, a szellemi ö, alapját ennek az egész városkérdésnek, amivel remélem, hogy a tisztelt hallgatók érdeklődését sikerült eddig is fölketeni és ezután is fel fogjuk tudni kell tenni ezzel a témával. Hát én nekem azt eszembe, most itt, a, hogy itt gondolkodtunk, hogy a demokrácia az kéz és megbőség, pénz, pazarlás, fogyasztás, hogy a van egy nagyon frappás mondata, hogy energiában csak a nap van. Ami a földben van, az konzerv, és mi azt fogyasztjuk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak ezen a századik műsoron is alkalommal. nagyvárosi dilemmák most búcsúzik, két hét múlva jövünk ismét. Búcsúzik, Bányi Géza, Kolondzió Gábor, Miklós Jendré és Vargőltörös Béla, nekik majd velünk voltak. És fölhívom még egyszer a figyelmüket, hogy most már a honlapunkat is meg lehet nézni, sőt, hozzá lehet szólni, úgyhogy nyugodtan a véleményüket osszák meg velünk, ez minket is inspirálni fog arra, hogy és új témákat Tárgyaljunk meg és keressünk, Nagyvarosi. Minden jót.